<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَالَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً از نادا ربه ندا انخفیعا سورة مریم مکی سورت پنزور جیسل و رمسل اختم دی رسول سورت رس پاکر نا فالترتيب دو صوروك إنه لسن. سورة مريم دسالورم قال دبيعصدت النبي صلى الله عليه وسلم سورة دي. نقصد دسورة نفد شرف التصرف كي بأحوال الصالحين. سورت القاف کې حالات د نیکانو باندې بیان شو چې عالم الغیب نه دی د دې سورت کې حالات مستفین او داول شو نه کانو بیان نه چې داوره متصرف حکم نو مشرک چې کله شرک یې ناول شت په علم کې اقېدا یدا چې زما اداح ما په واده دی دی مالګني نن په د نوڅان مالکي مدد شو نو سورتول کاف کې نفد شت په نوتی صورت کې نفيته شرکه تصرف کوي یو ټول عاجز دي واردار متصرف نه دي نتا سو قرار ماده شو دی صورت وو قسمه ده ورگیدري قسمه ده اوله هيڅکه عز المستفیر دانبیع علیہ السلام عجزی بیانے زکریہ علیہ السلام یہییییی علیہ السلام عیسی علیہ السلام مریم علیہ السلام عبر انبیع السلام اسمعیم علیہ السلام اسم موسی علیہ السلام ہارون ادرس علیہ السلام اٹلہ دعائم علیہ علیم السلام اللہ تعجز تاسوی ورلی متصرف گڑھنئیں دویمہ ایسا کے نگر کئی عز الملائک ما نتلزلو اللہ ویعمل ربک او آخر کې زواجر دیں منکرین دو اصول اربعور نصرت مقصد نفد شنف تصرف کی بی احوال سالحید و ذکر و صورت کی ذکر دنیکان و بندگان کو و نفد علم غیر و دی صورت کی ذکر کئی و دی چم تصرفین ہیں او صورت دریح سیر اول کی عز المصطفی نویم کی عز الملائکہ نویم کی زواجن مشارت او دعوت صورت ورس ذکر کی فعبد وسط بن لعبادتی قابحان یا اوري مقطعات دي دا بار د اعجاز د اظہار د قرانه کریم را ولیکي او دي خور او سرا اسماو د باره تم نشارات وی کاثر اشارہ ان شاء الله کافریں بندگانو دره ها سره اشارہ ان شاء الله بندگانو دره یا سره ید الله ید الله غالب دې ید الله فوق دې اعلی دې عین سره الله پاک علم نه په هر سمانه او صادونه الله صادق دې د خپل والد زکریا ذکر او رحمت ربقام ذکریا ګور زکریا আলাইহ السلام او متصادف ګرنه لوم چې په دې توګه عمر کې زوړو عمر کې بچي کې دلفو صدقه رشوینه خالد الله پر کو ادا زما بندم اما قدم باندې پر سوسه رحمتونه کړی دي ښا ذکرو رحمت هاذا ذکرو رحمت, ذکر رحمت رب دایا دشت رحمت در رب ستارے عبدو پبندا خدمني ذکریا جنم ذکریاو دا دا خلق کمال زکریہ رسلات و سلام انتی اللہ وی زماغ خاص می ربانی و آو دے زماغ بندہو اِذَنَا دَا رَبَّهُ نِدْعَن خَفِيَا اللہ پاک خاص می ربانی سنگو اکڑا اللہ تاغیز کر کئی نا اواز نادى ربو قرچه आवाज او پزور دसेने ناراو په خريته چرته بیا روح دعا کې اخفا ضروری ده او دا دعا روح ته او جو سمره دعا او رو کې دي کې عجز به زیات دي اذن اتا رقهو ندان خفيا کرے چا आवाज او رخونتاه تعجز ای یعنی आवाज پټ رو आवाज ویویل ایرہ بزمان انی وحن العظم منی یقنن کمزوری شیدی آڈوکی زمان واشتغل اللہ سو شایبا تکس پیندے سر زما شایبنون دو بڑا والد و جنان اللہ بڑائیم آڈوکی میں کمزوری اور سر میں تکس پین دا سبین والے دا کمزور والے د وجید بڑا والے, والے لیکن ولمہ کم بے دعا ہے کان ربی شقی آما اللہ نی مذہب بلنستا اے رب زمان شقی محرما شقی ناومی دا الله چرت مجھے دعا کری دا تا زمان دعا قبول کرده دخل تا زمان دعا قبول کرده دخل زمان دعا قبول کرده دخل اگورا دعا دعا قوم بچه غوڑم داغی مقصد هم بیانی و انی خفت المواری امی ورائی یقن نزیر اگم دعا الله په تر برانه کې سودا سي رښتې صلاحيت او خذ ذا زمان اقرا شاندا بس اوخه ماده د خل طرفنا وليا معاون الله کار چا دونکو د پیغمبرایه ير يسني وير يسمن عليا فو اس امبالای دین زمان را او سمبالای دین یعقوب والا زکو وراثت دم یعلم سلام د دین یخه مال نی اند لم بیا لم یؤذ سو دین اره ولا درهم دغه مرسله نو رسول دنت وراثت دی هی وجعله ربي رضيا او ګرځي الله پاک او ګرځي دل راه او رب زمان رضيان پسند رضيان او غره اعمال او اخلاق او کې الله دعا قبول کړي را او زكريا يا کني منزره درکو تا تا په والک چنم نمو یو رمضانای خیر صوم بی علی وسلم وی ولادت نو مخه دا غونو مراقبت له محمد رسول الله او عیسی علی سلام یحیی علی سلام اسحاق علی سلام یعقوب علی سلام الله وخ لم من مقاوله سمیا او یحیان وملک یخذ اشاره حیات الدین دیو دین جو اندے کئی خواب ندے گرز ریمانگ دلرا مین قبلو مقی سمیعن نام دانم ما مقی چالا نه خیال لگی ما ندے خواب یا دد بل سوک نشتی یا دقشانی صفات بل چاکی نشتی خدا منا زکریہ علیہ و سلام و ارتوئے رب زمان و ست طریقی سر بزمان حلقوی او خد زم ما د شن ما رسېدل ما ز د بوډا وله نا ايتي ان انتهاتا ملک ورتوي ان کزلک د غشن ویل څنګه چي ويل کار پما من انده را سان دي او ورته تلک فیکر وکړه پیدا کړي خو خو وتنه هيس ولهم تتو شې ز ته ميدانش ناش تکړه نه په دې حالت کې زه تعالی بچی را کولې شم قادر یم نو ای الله ای رب زما او ګرځې ماذران نه خدابچی تعالی آیات الله تو کلم الناس سلا سلا یا له سوي الله ورسوي نه خدابچی ستاسو دا هغه دا چه خبر ای باندې شه کوله د خلق سره برابر سوین او حال دا چې تبروغه یا دادا چې الله تو کلمنا صاح خبر ای باندې کای دا خلق سره درې ورځې سوین او حال دا چې تبروغه نفخرجان لقوم من المحرام دا مقی تلی صورت علی عمران فسرعوت بقفل قوم منت من المحرام زید عبادت خانینا نفعوها إليهم وحی اکرا کشار سر خلق تاوی انصبیو بقرت وعشیان تسبیو سبائی و بیگائی د الله لوی انعام دی را منه تاسو سره سروم د الله تسبیحایا شه ډیر دو خوشاله موقام الله بچي ور کوي یحیای اندماج دی لوی شو الله یې او یحیا خذ الكتاب بقوه ونس کتاب کتاب ست تورا بقوه تمزبوطیا دې کتاب عملو مو کا دې کتاب بیانو و موقع و آتینا غل حکمان سبی ورکڑی و مندل را الحکم پوڑ دین سبی انچی وڑی کیاو دو وڑی کوئینا اللہ دین ورکڑی حدیث کی رازی یو مر کری و پس راگی کس چې یحیر آز کو بھی گو گنا آغای ما خولقنا للہ وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا او وَرْكَڑِو مَنْغَ دِلْرَان حَنَانًا خاص شفقت دا صفت میں پاکیخشو وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا وَرْكَڑِو مَنْ دِلْرَ حَنَانًا مِنْ لَدُنَّا تَرَسْتَوَ الْفَخَلْقُمَنِ مِنْ لَدُنَّا دَخْوَ الدَّرَفْنَا وَزَكَاةً پاکوالِ ظاهر منو د باطن ما او کان تقیہ او دې پر ازگار ببرن دیوالدہی کان برن دیوالدہی او دې نیکو کار دمور افلار سرا ولم یکن جبارن عاسیا او نه او دې زیاته کون کې په خلقو باندې عسین حسنا فرمان الله نه فرمان او جبار لیکن کوره تمره دا کټو صفات او لیکن الله ای زما سلامتی عطا مختار و سلامن علیہ یوم ولدا او سلامتی ادا پدمته دا الله دا طرف نا یوم ولدا په کومره چې پیدا کړې شو او یوم یموت او په کومره چې مریبه او یوم یو یوم او پکومره چې دوهاره ژوندونکی سلامتیه کی, سلامتی کی ماته محتاج رسول عیسی علی سلام بارک هم داراز انبیات لیکن الله وی سلامتیه کی ماته محتاج بیا خاص د لري حالته د دا ذکر کړ پیدائش کې ماته محتاج مرګ کې ماته محتاج او دوهاره چې پیدا کیږي ژوندونکی الله یې ماته محتاج شيء ما كان خطير منصص بروتيموس ماذا اظن جبنه في الكتاب مريم داوز ذا مريم عليه السلام تذكرها مریم مجسمه جوړه کړو وی لاس کې او غشي ور کړيو حرمونه خپل قسمتونه معلومه الله الله يواز کور فل کتاب مریم بيان کا دويتا فل کتاب ذکر کا دويتا دنسحت پتور و کتاب د الله کې واقعه د مریم علی السلام ازرن تبذت من اهلها مکانا شرقیا کلاچیدا شو د عبادت د پاره د قرانه خپلنا مکانا شرقیا زای مشریختا مشرق طرف ته لړ نو فاطمه اخذت من ذلم حجابا نو جوړ کړه من دوې جابان د دو نه د بچکې دلو دپارهجابان پر ده اوور دنا نهې او وختې پر سر ده الله اوله روح پهپولې منږه د تخپ رو جببرې په تم الله بشرل پجوړ شوې تند الله پاک مالک تا دا اختیار ورکر دې چې دا متشکل کی متمسل کی مریم چې راغي وی یا کنه ان پر اخوان سره من کدا تانا ز پانا هو ان كون تتقیا ک چاته پر اسګاره نفذ حق ده زفر پنا یو بد نه لغخته لکی چې تاکم نما مالقورت وی یا کنه رسول در اوستائم او اغلپا کوئی له احوالک غلاما زکیا چې او بخمطه تعلق پاک زګ کلام د مرسل د کلام د مرسل ویخه او دا قران کې قرطبی لیکلی دی کنه هاذا حکایۃ الله ای ربک الذی قال ارسلتو هاذ الملک لأحب لك علماء الذكیا نامان ناغه ورتوی څنګه به ایمان سره الګ ندره سر دره માતા هیڅ بني ادم هیڅ بشر ولما کو بغیا نماز کنجره ندره سر دره માતા هیڅ بشر پس سره پنکاسره اونز بدګار زنانه دا غي د موانص لپاره می استعمالي قال کذالک ملک ورته سوي دغسي لکذئ او ال دقشان لیکن وی را استادا کار پما من آسان او د دې لپاره چې وګرزوم دی بشي دره آیاتن منا سه نخد قدرت الله دا پر خلق او رحمت منا او رحمت زمون د طرفنا اشاره د جدیب النبیخه خاص رحمت پی. عمرن او کان امر مقضیان او ددا کر مقضیان پورا کړی شه د دمخه نه د فیصله شه بس جبريل الله غي کو یکړه بګریوان دا غي فورا حملو بیا درد پیدائش ته بشیرا غره اب بازی اینا دی که پورا وقت تلیخا شپک میں اشتی سوک زیادی آدی لیکن فائرہ اوڑی دا فا حملہ پس بخیٹا کی واغس دی بچے حاملشو فان تبزد بیہی مکانن قسیہ اجداشو بدی سره سرا مکانن قسیہ دا سی زیتا چلریو دخلقنا دری زیت اللہ نفا جا آنجا آنها المقالو فسراغ دیتا در دی یا اجا لجا بمانا دل جانا دے فا اجا آنها کدل جانا شی فمانا دا مجبور کولو با نو مجبور رکڑا اقیل ران المخازو درد پیدائش الاجی زن نخلتی نو تکیہ اکڑا تنید کجوریتا ڈڑے ہو لگو نو قالت یا لیتنی من قبل ہاں زا ویویل خیر ماندی چویز من قبل من, من قبل ہا حایر مان دې چې مړه وې زه مخې دې نه وکړم نو نسې منسيا وې زه هېراته را ورته مرګ دې دا پرې نه دې وخت لري چیرې نه د وژن د امر پاډي بلکې نه دا خوم به زم ما په وجه کو نه غرش دا په بدنامۍ ما دا بداللہ مجرم و گردخا نفنا دا ها من تحت ها پس آوازوکا دیتا چاورت آوازوکا جیبریل علیہ السلام بازی عیسی او قردہ دا جیبریل علیہ السلام اور تاوازوکا من تحت ها دا کز دینا اور تک تاولارو مقام جنا کېګا قد جعالا ربو کې تحت کی سریا يقنن پیدا کړي ستارو تحت کی سریا استانا کوزه سرین روانه چينا زکد ابو زو راترازين او بو موجود دي خوراک زو راترازين وته او غزي الهي کې بجيز اور اخ وزواب وزان منته سانګه د کجوري ورته ویو پتا منته رتبن جنیاں کجوري تازه تازه یا جنیاں انولې شي کجور الله پاک په خکړه ده لیکن ورته حرکت پتاخه حرکت سره برکات راځي الله پاک کجوره پیداګر جو جرم او په حکړه لیکن سانګل وتلاص وړه زکه حرکت سره برکات راځي دی دیور تو فقولي وشربي فراوس کا يخلرسترګي په خپل بچي ونه اقديوي ني کتووي سوک بشر وي سوک انسان وي ني واما ترى ترين من البشر يا کچر تا اوینیت چاله را نو انی نظر تل الرحمان صومن نو پس بو وای په اشاره سره یقینا ما منختکل در الرحمان دفا را صومن یعنی سومتن دروځي اڕۆځه دا وسوا صومن صومتن څه زما خبرې چا سره نکوه لاو په دین کې را جایز او اوجه کې چې کله به روزه ونو بیا به خبره نه کوله یا ما منخت کل در رحمان د فرض سو من دروځي روزه سمنا چه زبر چا سره خبره نه کوم سومتن روزه د څه چه زبه خبره نه کوم دای نظر کړي اوس دا نظر دا غوې سو په دین کې او زمنګ کې دا نظر نشي روز د د دیوري سم چې خبرې ورته چا سره نه پوهه نو اول دی په اشاره سره یقینا ما مننه د رحمان ذات ته پر روزا پس په ورې باندې کوم نندزه انسین د هي چا سره د هي انسان سره فتت به پس را وړهږي بچي خو خلطا تحمله چ پلارستا کې نیولې او نوغور ته امر یم خام خيقنن و دې کار ډیر ناشنا چې انفرې راتل دې کار ډیر ناشنا آتا او خور د هارو ماکان ابو کمر نو پلارستا سړې په د نو مور ستبین کین توقو خو زنانا یادې دی یا افتهارونی ورته وي اصل کې دا غ سلام السلام دا موسی السلام ورور شکو اغه مشور په تقوا منې وفاء په پريزګاره مشورو نو چا کې بچي تقوا وا نو بني نا حارون رور یا اخت حارون اقول حارون یادا پاقبل پا دخبل دقام کې مشور وارا پا تقوام انتی یادا اگنا علاوه بل سک حارون چاگر در متقیب اندو خار نفا اشار تیلائی دیشارا اکردی بچیتا چیتے بدر سر خبری ہوگی دو سر خبریو کئیخا ناغور تو اکیفا نوکر لیو من کانا پی المہدی سبیعا سرنگی دا گچا سرچی دے پاکیئے کی سبیعی الماشم ماشم سر سنگ خبریو کم بس اللہ پاکا کھا گویا ک وی بیرینی عبداللہ یقین انزد اللہ بندہ اما دا آتانی او جعلنی او دا تول سیق دا مازی دی لیکن مانا دا مزارے کوئی خر آتانیل کتابا راب کتاب رابع کتاب او گرزی مدرہ پیغامبر وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا آئِنَ مَا كُنْتُو اُبا گرزی مدرہ دا دین بیان کونکے د خیر بیان کونکے کمزِ چِزَئِم مبارک معلمن لِلخیر وَأَوْسَانِ مِسَلَاتِ حکم به کریمات د مانزه د ور کوله د زکات سو پور جرز ژوندم ورته عبادت د پجوان پوری دي زکات و امام ته حیان خان. سو پور جرز ژوندم اني کی کون که د مور سرا ولم اجعننی جبان شقیا نده گر زول مالرا ولم یجعلنی جبارا ندې ګرځول مادره جبارن ظالم شقيان بينسيوا شقيوي دغه سخزړي او جبار غا سخته به دي چې قانون نه مانی سلام دی په ما م نه الله د طرف نه سلامتیاده په ما میند الله تعالی طرفنا یوم اول تو حکومت چه پیدا کړه شوم ذا او یوم امو تو حکومت چه مرنبز او یوم او با سحيا حکومت چه دوباره ژوند کېګم با ذالکای سبن مریم الله وی د غشان والا عیسا د مریم ده د د شان نه قول الحق اللذی اقول قول الحق اللذی ویمزو بینا حقاغا فی امترون چطی پکی شکوی تا میں اس کی, کی جملہ محتر زیرہ ہو رہا در اس دوڑ دا تفریر نتیجہ دا کلام دا, دا عیسی السلام ما کن لیلہ یا یتقض من ولدن دا مناسبه الله در چې ونيسي ځان زره ولادت پاک دی الله پاک دار قسم یې صدا لرينا اذا فزع امرا کله چې فیصله کړي یو کار نو قصو یې ترشن په هویا کو نا موجود شي وان الله ربي و ربكم فاعبدوه عيسى عليه السلام لو ش د نبی ش دی که نه دا مخکې ناگانې خو د وخت وړو کولی الله یا کړی ال السلام چې کله نهبي شولو شو یخن الله رب زما دی او د راستا شو د دو اوس بندې خاص کو لله ره سرته مستق دا لار دغه سوال دا رغې چې پووره ثال سلام په سلام دا مسله بین کړی د فاعبدو اوڑی کوالی من اللہ گویا کڑے دے نبیاء عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا ابن الله علیہ علیہ علی کی جا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی ایک قسم اقوال بیا وردی خواب اللہ فرمائی فاقتلف الحضاب من بینیم بیاختلاف او دنو زدیانو په خپل ماینس کې يهود ورته ولد الزناوي پدې سايانو کې او فرقه ياقوبيه چاوي عيسو هو الله عيسى عليه صلوات والسلام په شکل الله اختر راشه و در نستوري ابن الله بل په کې فرقه او ملکانيه سالس الثلاثه او مسلمانان عبداللہ و رسولو خرم بس حلقت دیکھا فیدان گرہان ممشد یوم نظیم دفشید روز الوینا اسم ابیہ موافصر وز خودوی ساورینا سا لیکن کلچ دقار درائشی کن اسم ابیہ موافصر خوری دل کی بئی دویا و کی بئی کله یوم یاتو نا په اغرز چې پیش وشي مونږ تا لكن ظالمون الیوم فی ظلال مبین لكن ظالم اندر رځې په گمراهی کې خار دی وانذرهم یوم الحسره او يروا ذلران د افسوس نا از قزی الامر کله چې فیصله به وشي د کارونو دخلوا بیا افسوسه راکې مخدا من ذکر کړې سورۃ الانعام کی. توحید پر کوي ارمان کوي لکه سورۃ الهجر د میاد ایمان پر سبا کوي ایمان به الاخره لکه الانعام یو دیرش اتباع رسول پر سبا کوي لکه فرقان او اجتماعاز قران پر سبا کوي لکه انعام او اجتماع یوم الحسره ته ابوسوس نو کوي اللہ وهم فی غفلتن دوئی اصف پو بی خبرائی کیوی غافل دی وهم لا یومنون او دوئی مان روڑی اللہ و انہا نحنون رسولا روزا و من نالیا اللہ و یقنن منگ بواخلو اخری مالکان بیو دزمکی او دا آگا چاچی پتیز مکا بندی دی دا ارس اللہ وی دا دی مالک زیمہ خاص مانگتا یرجعون پیش پکڑیشی دوئی واصکو فل کتاب ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لاس کی غشی ورکڑی دی خلق قسمتونه وے معلومه مجسمه جوړکړی و د ابراہیم علیہ السلام خ الله یو ګور ابراہیم علیہ السلام اې جز مریم اې جز زکریا متصریف جز متصریف ندی الله وی بیان کده تا په کتاب د الله کې واقعې ابراهیم یقینا د ډیر رشتن او نبیانو او پیغمبرو اېذ قال لابه یابته ګوردا غسلور دعوته ذکر کې پلفز د یابته یابته اول دعوت ور کيده توحید بیا تا ور د رسالت ور بیا نه منه د اعتبا شیطان نه کوې نه کو او بیا یاره ورکي جا د اووت دی د براه مننیسلام کله چې ویل د پلار خلته پلار را زمه په د نیل پته کې کوي د هغهه چا چې ناورري او نه و او نه فیده درخې تا ایس لا یوغنیان کا شیا ایس فیدا دت نشی رسول ایله کی خدا غ خبري شیا غ فیدا ور کوي دار چا پریاداوري هر چا دروین یا بتینی خزجانی من العلم ای بلا ر یقینن راغره ماتد علمنا ها چنه درغره تاتا ما سر علم د الله ل طرف نفط تابعن قابذا ليقرزمها دائمتا تصراتا سويا دار برابر ګورځمای ته باوتا مرادي کې اشاره د اتباع, دا اتباع دا رسول توحیدی بیان کو ورتان نبوي جماعت ته باوتا جماعت خبر او معنا او داغي وجي وي قد جاني من العلم ما لم يأتك بیا و یا پر از ما لاتا بودش لاتا بود شیطان عبادت مکواند شیطان عبادت سمنا طاعت مکوا یقینا شیطان در رحمان نه د عسیان پرمان او پرما لارا زما یقینا یری جماعه چې او بر سی طاعت از در رحمان نه او شیوه شیطان د بار وليان دوست د سلور دعوته نه یاره ولا مو ورکړه و تکونلی شیطان ولیر دوس پسکه په عذاب کې نو پلا وروته ای اوریتون کئ زما د حاجت راغان ایبراهیمه کمننن شین او بری وژنم پګټم بده ولم بدی ربد درته وایما او بیا تشه زمانہ مریل ډیرمړه ابراهيم عليه السلام والسلامون علیک د ته سلام د تو دی اوئی سلام د جدایره علیکا پتا من زماڼه ترف نا زرد شباخونه مو کوړم استاده پانا د خضرب نه یقین دا رب چې ده کان نبی حفیه ده فما من میربان وا اتزلکوم و ما من دون الله ډډ کوم د تاسو یا ربا سمزاد تاسو نه ودغه چانا چې بلایت اوسیو د الله نه او ادعو ربي زه خو را مدد څه خو درته سره کویم عسى الله کونا به دعا ای ربي شقياما زرد چنه بشم په بلنه درخل بل شقيناومیت ما چېرته سوال کنده لازم ما سوال قبول کړې ده الله يفلم ما تزلهم وما يعبدون من دون الله پس هر کله چې دا وکړه ایبراهيم علی السلام ته نو دا غا جنا چې دوی ولا بندګي کوله سیوا د الله نه نو وهبنا له ایصحاق او یاقوب او بخمن د ایصحاق او د ایصحاق نه استه یاقوب الله ولن نسمر اشاره د الله په لټ ډیر عمر راکې نصیب وی نه هر یو مقرر کړو مونږه پیغمبر اساقوم یاکوبوم او لو له من رحمتنا او وبكم دویتا من رحمتنا دې در رحمتونو خلونا وجعلنا له لسان سطر عليا اگر زول مونږه دوی د پارا لسان نه لسانونه ذکر نه عليا اوجت ذکر دار اشتیاو ذکر نکوجت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام قیامت ته پوری د دوی تذکریخه تذکری دعاګانې ورته کیږي و اسکور فل کیتاه موسی دا اوس بلواه کی ذکر کيده موسی علیہ السلام چګره موسی علیہ السلام ارسه کې ماته محتاجی متصرف نه ده ابراهيم عليه السلام ګوراسکه ماتا محتاج متصرف نهو یاد کا بیان کا دويتا په کتاب دا الله کې واقعا دا موسی عليه السلام انه کان مخلصا يكننا بخپاک ساتل شي او کان رسول النبيا او رسول نبي النبي خبر ور کوونکو ګړو صفاتونو کې یو نسبتي فرق دی رسول من جانب الله دا الله پیغمبراون کې نبي جان خبر ورکاون کې توي ونادينه من جانب بالتور حکم کړو موږ دتا د طرف د تور خنا یعنی د خې طرف د تور نو ورته आवाज الله کتاب ور کول د نبوت ور کول د وقر رب نه هو نجی یا او ن ک کړی او منده نژ رادار ځان تمدونه نې کړی او چې رازداروي ګ خبرې میو سره بخپله کړړی او نه له رحمتې نهارونه نه ب منته د خپل من رحمتې نه د وجهې د رحمت زمننا روور دده حرور سلام نبی پیغمبر هغه مه دد په دعا مونته پیغمبر ګرځورې د نبی می ګرځورې نو وګرا الله ينادینا پر ربنا و وحبنا د ار سما کړی وو کتاب اسماعیل بیان کده وې تا په کتاب د الله کې واقعد اسماعیل السلام او کان صادق الوعدی یقنو دایا اسماعیل علیہ السلام رشتنی وعدو علا و کان رسول النبی او رسول نبی اینو کان صادق الوعد اوہ روایت کی رازی چاہ سرے لوز کڑو دری و رزو پوری د غرانګي مدارک دکي نهي کافي صدق الوعد الصبر على الذبر سړنګي سوارې کډه او چې پلار پيچاډه لګول وکړ وکانه يامر اهل او بي صلاته او دغه حکم کو خپل تابعدار او د منز او د زکات وکانه عند ربي مرزي او د يو پنځ در خپل مرزي پسند مرضیان ور اقرائشه هو اوس کور فل کتاب ادریس یاد کا د نس یاد په تور په کتاب کې ادریس علی السلام انه كنا صدیق النبیہ یکا نن دی ورښتینه نبیین پیغمبرو دا دا صفات د نورو پیغمبرانو دا نشي نه الله پاک یو صفات خاصت الله دا پیغمبر ذکر کوي صدیق النبی سو کو ادریس دا ایلیا علیہ السلام دا بني اسرائیلو کې پیغمبر راغلي وایي خدا وایي چې دا نوح علیه السلام نامخ کې تیر شی لیکن کوم ترتیب چې دې ترتیب په لاسر چې وګور نو ادریس علیه السلام دا بني اسرائيل کې و اور تکڑی اومنگ دے پا درجی بولن لوی درجی میں ورکڑی ودانا جیبریل علیہ السلام سره جنت سیر لوی لارد ہل تبیارا وطن او سناس تی کپڑی گڑی جنتیانو کپڑی گڑی نن اللہو ایمانو علیہو لوی درجی مقام ورکڑی وخان اولا آئیکا لذینا نم اللہ علیہ من النبی دعوت سورت ذکر کی ای جس دم یا لے سلام اولائک الذین داغ خلاقته داغه کساندی انعم الله علیہم چه احسان کړې دے الله پاک وځی منې مین النبیین پیغمبران دي دا من بیان دی مین زریته ادمان د اولاد د ادم نه دي ومم من الله معنهم او د اولاد د اغه چناري چې پورته کړیو منګا د نو عليه السلام سره و من زريت ابراهيم او د اولاد د ابراهيم عليه السلام او اسраиل د يعقوب عليه السلام نه دي وګور د انبياله مسالم د دا ادم عليه السلام د دا اولاد نه دي د نو عليه الصلاه والسلام د ابراهيم عليه السلام د يعقوب عليه السلام د آباء والانبياله دي ومنمن ه نه و دا ه دا نورمه خلق نه دا د امبیې سلام اولا ومنمن ه نه او دغه چا نه دي هی نه چې من ته هدایت کړی دی توفیخ د ایمان ولور ورکړی دی ووجته به نه ور کړی منګ په نبود راشه د دوی حال ته وګې د لما تر کل چی بیان دل با پدوی منتی آیتنا در رحمان نو خررو سجدن و بوکیا نو غرز دل با سجدن سجدن ان کی و بوکیا جڑید ان کی یو اللہ تبای سجدن کول اللہ تبای فریادن کول دیر دا جڑاوالا خلقوخا نو خچ تمام با انبیا دا متفقہ متحدیه تولا لا تعجزی نبی پاک دا نور خلق څنګه پیدا شو څسو کوئی غزیر ابن الله نو عیسی ابن الله نو څو څاپه سیروان څو چا پس روان, روان. الله فخلف من بعد مخالفن وصفات شرو صدت ان خلف الناکر نہ ایبان نہ اهل خلق اغوصو غازو والصلاه بربادې کو مزل رس ذکر د جوز مراد نه کول بربادې ک دین معطبه او روان شو خلق او عشاء تو پسین یلقون غیا زردی چی مخامخ بشیدو غین سزا ده سرکه شیت یف سوف یلقون غیا وزردی چی مخامخ بشیدو غین هنگ کند سرا جهنم کې غین یو کند ده اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ سوا ذاه چانا چې توبه یې وستلې دا ایمان یې وروده عمل یې کړی دی نو دغه که ساننده بشي جنت ته ځتي به شي په دې معنی س جنتونو د چې وعده کړل رحمان د خپل بندگانو سره بالغیب په حال درنلیدو انه کان وعده ماثیا یقینا دا وعده د ورا کی زونکي دا الله حوادا دا راتلون کې دا پورا کېدل کېده لا يسمعون افيان لاغوان الا سلاما نباور دوی په جنت کې په خبره ما الا سلاما مگر ویلې بشي ورته بجبج دا دوی دا پارا رزغ دا دوی دغه په جنت کې سباي وو عاشيا وبګي اوروخي ورته هرڅیا موجود بیخا. دا لله طرف دبور ې و شي ت کلل جننتلتې نورڅوم بعد نه دغه جنت دی چورکو ورکو منږه د خپل بر دګونه چا تکان تقیه چغې پرزګار تخوا وال جنت د چا مقام شو دقییان دا ی سختمه شوه ه ته نه ځلو اس عجد ملائکت و رحمان ذکر کئی پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم لا سردی جیبریل نے دراغلے چراغے پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم مورتو ایمان یمنوکن تزورنا اکسر امی ما تزورنا زیاد زیادت راز ہے چی ملاقات کی مالا پاک و جب جبريل خپل کلام را لےګلې ده کنه ورته و ما انا تنزل الا بأمر ربك منشورہ کو زیدل وقید اجازت درستان ذکر له ما بینا ایدینا و ما خلفنا خاصا لط وتصرف کی تابیدار دی اغس بینا ایدینا چمخیدی زمغنا و ما خلفنا اوا چې روسو زمنګ نه دی او ما په نه ځله کاږي په من د دې کیږي په تمام حالاته جميع حالاته منه الله متصرف ده زمنګ خپل څه اختیار نشتي دا کنه یاده زمانہ ماضی زمانہ مستقبل او زمانہ حال و تمام احوالو کی واروکه ہر شید الله په اختیار و تصرف کې لئے زمان په تمام احوال امانے الله عالم دیو داغ په تصرف کیو منخ وما کانا رب کانا فاعبدہو وستب اللہ عبادتی اوز ہر کلچہ مالک دے نو تفریقی بھی دا ہے پس بندگی خاص کا لرہ وستب اللہ عبادتی کل کوسے کا پ عبادت اللہ منی حل تعلم ال قلم له سمیا ایا اللہ ذرا سمیا ہم نام سمع ہم صفتی اللہ سر صدا شوکری چې کوم صفات د الله اجازه بل چا صفات کیږی خالق مالک رازق هغه دا الله شي خوب صفاتې دا بل صفات چشته وي ويقول الانسان عايز امامته لسوف اخر اخرجو حيا والزواجر شروع شو او د اخیره درې مې انسان د صورت اول زورونه ورکی په انکار د باست بعد د موت و د قیامت نو منکر دي وي انسان استهزاء اند خبره کوي اے کلچی مرشو منگان لسوف اخرجو حیعا نو ضرور زرباروی سے نیکی گما حیعا جواندے کلچی زمرشو منبیابا جواندے روزو اولا یا ذکر الانسانو اے ندید دی انسان ذرا انا خلق نو من قبلو یقنا پیدا کرے منگدے پخوا ولو یکوش اے نو دیس د د من اس نه کوې په خپله و وجودې ه نهسط ک نو د دوباره ژون شو په کله ن شورن نو قسم دی ستا منی منېخوا مه راجم به کوم یو شیطانان سملن نه محولله جه نه مجیسی بیا به حاضر کوم پیش کم دوي چار چا پ چهن نه جسی پهه مخې چ سي ين زولان چا په رټول بزونه دي خړ مخي و پراتي د جهانام ناګير چا په را بیره غړ سملن ننزعن من کل شيات بيا برا اوکا ګومنګا زه هري دلهنا ايوه مشد ول الرحماني ايتيا كوم يوددوي چدي سخو ورحمان وانت یعتیان پنا فرمانه کی اگر هر ډله نه وا غټ غټ لیډر راو واسه لیډران قائدین مرامخه کم دا خپل بل خپل جماعت و جوړ شيخه الله وی دا لیډران پکوم پیدا دا به تین راو خپل خپل کسان بدز سرې شيخه الله اسمل لنحنو علوم بالذینهم اولا بهان سلیان الا بیا موږ په یو خپو کسانو چې هغه حقدار دي جهنم سېليند د نن کېدو د جهنم خلق څوک به اولنی به څوک داخلي ورپسې به څوک داخلي څوک به د جهنم نه بچ کی و او ان منکم الله واريدها کانل ربک حتم دی آیت کی اسو مانین و این من کم دالا سبیل العموم و تمام مسلمانان دي او کافر دی وارت و منل دخول نشریتا سنا مگر دن نکیگی بدی جحنم تا نو کھانا لاربکا حتما مغزیا دستا پر رب منی حتما مغزیا وعدا فیصله کړه شیخه فاطمه مغزیه فیصله کړه شیخه وعده پورا شوه راځي بیا با شوق کوم نه جلذین بیا با اخلاص کو منغاغه کسان ای تقوا چې ځان دې شرک نه ساتلو و نظر الظالمین فی احدث پریبدو ظالمان پته جهنم کې جسیر پرماخه دو بدره شانی پرماخه براتي مؤمنان بهم جهنم ته ځي لکه د سیر سیاحت د طرفه الله دنکی دن کافر به دنکی دن د عذاب د طرفه دمانه یا واريط به مان د تیریګلو چې جهنم باندې به تیری بیا مهونکو کوم کې اوموم ده انشره تاسو نه د رو د ترکی به په جهنم باندې دا دره فیصله لره لیکن ثم ننجل ذین تقو بیا باندې جات ورکومان کسندر چې ځان یې شرک نه ساتل لري پریک به د زاریمان پدې کې جیسیه پرې شراط پل باندې به زیلان دی به جهنم کې الله مومنان او رواسیو دغه کافران به جهنم ته تاسو کوم شر جهنم مستحقین دي یا ان کومله وا د دی کې مخاطین دغه آسییان کاافان کوم چې د جاند خلقه دی الله کوم شته د د تاسوونه بیا په مع دخول سره دی مگر د ن کېږ بدوی د جاح ته دا پې فیصله د مغضیان پوه کړی شي نو بیا هغه غناانګار ممنان څمه نو نهنجلهځ نه ت نظر ظالمی نه بیاسی یا چا چې ځان د شیک نه سااتلی والله باغورې نجاتې کوم چې منکیرین د ته د بس فرته به پې وضا تووتنا ل ونه بات غوره بیا زجر دی چې کله قآ بیاې دا الله کتاب بیاې مخړی. قال <سؤال> شيخي بيانيږي په دوی مونتي اياتو زمنګا بياناتن صفا صفا بيان ولا نو اي كافر الذين <سؤال> منو فبارد المؤمنان <سؤال> اي الفريقين خير كم يو یو دلا د دو ور دلا نا وردا مقامن مقامن با اعتبار د سبب احسن ندي ندي او خيسته مجلس د چا مقام وردا د چا کور وردا چا هي حیثیت دی ښا څوک د خېسته مجلسونو ول دوه قرآن ولو په مقابله کې د مؤمنانو په مقابله کې بیا فخري په دنیا دار ایماني کوي بیا د قرآن ولو مؤمنان وتا دوه قسم نه قسم نسبته نه کوي استهزاءګانه په خپل دنیا دار ایمانه دوی فخر کوي موږ دنه په مقام کې غوري زه په دیوار سره غوري د مېږې نس په دې واره سره وره الله وکم هلاکنا قوله هون ير ورکه د دنیاي ډېر هلاکړلي منګا مکه د ذوینا مل قرن قومنه د یو زمانه هم احسن واساسا ورئيا هم احسن واساسا چې هم خيست سامان والو ورئ او خيست هم احسن واساسا چې ووغو ہو خیستا اساسا په سامان کې او په شکل کې الله ولا شکره نوم خیستا ورکړي دا دا شکل خبرې نه دی ښا دا, دا دنیا د اساس او خبرې نه تا څنګه مکه ډیر خلک تللی اغه جسمانی الله ډیر خیستا به دا کړی دنیا دا کې ډیر ما کېته و لیکن سش كل من كان في ضلاله فليمدد له الرحمن مده هو سوق شي وي په ګمراهي کې فليمدد له الرحمن مده نو مهلت بورکړي اغلل الرحمن الرحمن مدن مهلت داز الله پاک یو قانون دی ثابت ادا استدراجه الله پاک دنیا کې داسې خلقونه دنیا مزید چرچی ورکی حتی اذا راو ما یعادون تردی کرا چی اوی نیدوی آغا صدرہ یعادونان چی دوی سر وعدہ کی دیش آغا صدر امالعظب و امالسا یا عذاب یا قیامت نفسی علمون من هو شر مکانا وسبو بشیدوی سوک دے شر مکانا حال والا و اضعفو جندن او ډیر کم زور اللہ کروالا به بازار ته پته ولګي ويزيد الله الذين اهتدوا هدان وصلى بشارت ورکي ويزيد الله الذين اهتدوا هدان زيات زياتك الا باك اركاس ان الا اهتدوا جهداهتي مندره هدان نور زياده هدايت ويزيد الله الذين اهتدوا زیاتیک یالله پاک هدایت من دون کولارا هو نور هدایت الله والا هدایت من هدایت دین کی ولا ترقی ورکی ایمان والا حق لکای مضبوطای اول باقیا ان تصالعات ہمیشہ د بدلے والا نیک عمل لچې خيرون غری دی عند ربک بنی ذرا واستاس ثوابن په بدلکی وخیر مردا اډیر غردی په اعتبار د انجام فر تل لې کا فره به آس بنییل سره مضدوي د خبراب رضې الله نو کړی وه نو خباب رضی لور ته زما مضدو را کوه اټال مټول ویزته داسې وکه د خپل د نوبي چې طور ته نوبي ته انکارو هغ چې تمړ شي بیا دی شي بیا نه کو چ بیا ژوند دی چ بیا به د دراکه افرا ایت الذی کا فرا ایت خبره پا غسړي کفرا بیا ایتنا چې کوفره کړه د ایتونو زمنګنا او ویل او طین ما لون و ولدا خامہ خراب کړه شیما تا مال اولاد اتل عل غیب خبر د بغیب منه امت تخزاین در رحمان احدہ یعنې ولې د مہربان بادشاہ سره لوز دزرا خبر شي کئ د علم د غیب یع د عقیدت توحید د امت تخزاین در رحمان احدہ الله سره لوز پرې سم الله خود موحدین سره احد کړي کلا پاپلوس د قران کې لفظ کلا راضی خان درې دیر زرا استعمالې کله یا پمانه درات اثر یې یا پمانه د حق اثر یې کله شرطه انده سینه شکی ده الله وی خامخلی کو منګه هغه له من العذاب مدہ زیاد به ګدل را ده عذاب نا مدن زیاته ول سومره بقواش شکیګا دمر عذاب زیاتی وای وانارسه ما یقول مالکان بشو مونږه واه بخلو مونږه دلرا او هغه سچ دي وای دار سما تطاتی کی وياتینا فردا را بشي مونږه تشکور واتخذو من ذن الليلها دا وسلورم زجر زخر نیولیدي سیوا د الله نه حقدار بندګي دا, دا ول ليكونو له معزه د دې لپاره چې شي دانې خان بندګان دا, دا حقداران د دا ال حدد چي ګندي حقدار د دا بندګي چي ګرزول لي ګل چي شي دوی د دوی د پارا عزن امدادين الله نما سيوابر سو کې حقدار د بندګي ګرزول له سم مقصد دي دا, دا, دا د پارا چي هغه دوی د دوی د پارا عزن امدادين کلا الله هي ګرزا سي نه دا ق فورونه بیا ادې یم زر دی چې انکار وو کې دا دو چې چا عالی هوئ خو دو نکانو پندګون تهه مد شو نظر دی چې انکار وو کیاای بیا یم د دوی دوی بعدت نه واکون نلی ض دا او شی به دا نکان د دوی په مقابله کې زیددل مخالب مخالب به شي زود کوون کې د خلاب اللہ یا لم ترا انا ارسلنا شایاتینا الكافرین تا اوزو مزا آیتنا پوئی گئی اکنن منگا لیگو شیطانان خوشکو شیطانان پا کافران و منی تا اوزو مزا خوٹکوید ویدر خوٹکوید نور پا شرکی ممتلاہ کئی تھا نور پا بیدی نئی کدن نکئی خجز بات پا ذرا وجی خوٹکوید نفلا تا جن علیہم انما نعود لما ودعا. پس تلوار مکوان دادوی پا عصاب مانی انما نعود دو لرموددان یقینا شمارو مقدود درا عدن پشمارلو یوما نخشور المتقین الى الرحمان وفدان دوست بشارت دیخن و آغرس چرا گون بکمون متقیان نخشور راغن بکو متقیان الى الرحمنی رحمان تا وفدن پحیسیت دا مل منو دا دا مل منو پحیسی سربا ایمان والا اللہ تا پیش کی خوا ونسوق المجرمین الى جہنم وردن او بچلو مجرمان جہنم تا وردن تگی تگی, تگی برا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ اندر رحمان اعداد دی نهیا دغه نه خلک دا مشرکان وغیره د دوی دا پیران مشرکان دو مشرکان کټول لا یم لکو نه شپ ته اوس دوی د سفارش کولو لا یم لکو نه شفا ته اوس دوی د سپرش کولو د خپل ځان إلا من تقضى عند الرحمن يهدى باستثناء من قتل دي لا يملكون کې هغه خلک چې دوی ورته مرسته ویلله په خپل عقيدي پليتيوي مشرکان وغيرها نو وسپنل لري هغه د سفارښت کولو څخه سفارش او دلته لیان فصيهم ا عبارت کې ده چې وس پنل لري دوی د سفارش کولو د خپل ځان الا منه تقزا هند الرحمن یاد الا پمنه د لاکین لكن اغه سو ات تقزا هند الرحمن یاد چاغه سوی در الرحمن سره احدن لوز نو داغه د پربا شفاعت فی خ دوی کو واغدار د سفارش کولونه دي نه دخل ځان د پراننده بل چا د فرزسان د پرنه بل چا د پربسو ها الا من ثق اذا الرحمن لیکن اغسو چې اغس در رحمان سره احدن لوز احدن س اقید ای دا توحید نو دا غا سفارش بکی دا من نا مراد بیا مشفور شخا لیکن آغا مشفور آغا انسان اتقضائن در رحمانیہ دن نفلہ الشفا دا غا دا پر وی دیمدا لای امنه کوه شفاعته واس باندې دوی د سفارښت کولو او کوم منان دی او کو مشرکان دی واس باندې د سفارښت کولو ایسوګ نه چا د پاره الا من ات در رحمان احد مگر اغه سو چاکستیوی در رحمان احدا احد عهد سمن ایزن نو ایزن خوا اللہ پاک و بندگان و تکیس و لحو تکیس دوی تکیس وقالو تقض الرحمان ولدا ویدوینی ولی در رحمان ازان لپار ولد لقد جئتم شيئا ادعاكم خاكماكنا رات لوك تاسو خبر درنه تا دا تاسو درنه خبر دا شي قريب دا شي اسمانو نه تقطر نامنو و وشي منهو د دې خبره د وجنا او وشليږي زمقام وتخر الجواهل حدا او وګورږي غرونه ټوټه ټوټه دا ولي ان دعوا للرحمن ولدا چرابري دوی رحمان د پاره ولدا وما يمغي للرحمن اي اتخذ ولدا ندي مناسب الرحمن ده पारा اي اتخذ ولدا چون سي ولد. ان لا ولد الله شان سرادان خاي اين نقول لمن في السماوات وذر ندي دا تول اغاچ پاسمان مز ما كيري الا عتر الرحمن عبد مگر رزي الرحمن تعبدن لقد احصاهم وعدهم عددا قاموا يقينن راگیر کړی دی الله <سؤال> پاک دې لراوعد او مآد او شمیر دې لرا پښمیر وکله ماته يوم القيامه فرض دا ټول براشي الله سره قیامت پرزي فرضن يواز يواز ان الذين من عمل الصالحات يقنا كان شي مومنان دي عمل نکړي سنت مطابق سيجعل لهم الرحمن ود زرده چی اوبگرزی دویدر رحمان الله منع اللہ پاک و جبریل سلام تیدا بندہ میں خوافت جبریل باب برا ملائکو تاوی ملائکو کتز مکوالاو تا چگھر باس یا اودن نمراد مقام الود جنت اللہ بول جنت ورکی خواد فا انما یسرنا ہو کا پاس یې کنه آسان کړي دې منګا دا قرآن په جبستا اړه یې جو باندې یا بینما با یسر نو پاس یې کنه چل ولې دې منګا دا قرآن آسان به لسانه کې په جبستا بستا ته دا قرآن کریم بیان ولډي رسل دا ول تو به المتقینان د دې د پارا چذيره او کې بدی سره متقینان ته یې رو کې بدی سره قوم ته لودن د جګړه الیو ده صح په توحید کې جګړې کوي وکم مهلکنا قبلهم من قرن توخیف د دنیا ور کوي سمره الله کړې دي منګه مخې د دې نه پیړای حل توهی سو منو من حدن ای وینې د دوی نه او تسمه لهم رغزا یا اور د دوی د پارا رغزن کش دخ کش یا وره لکه سرنګې چې سړیا غا روانه کړي شړې کنا اکشاده خوچخي دا, دا کشیاوري بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا لکل القران لاستشقاء سوره طه و نو زل کې په نظام سره ختم دي سورت مریم نه په ترتیب کې شلم په سورت کې دو مسلی بیانی یو الابتلاع علی الانبیاء او دیم التشجیف التبلیغ اللہ انبیاء علی مسلم انمی ابتلاعات امتحانات راویستی دیخوا دیم پا دی واقعاتو انبیاء علی مسلم سرا بہادری ورکی مخنے مضمون دلتا منور کئی سر ته تنویر د سرهتي مریم او مریم کې دا مضمونو که نه چې اولییا والله بیالله مسسلام فرشتې دا متصریف نه دي وااقدار نه مدل د تری ده وااکدار پرې ده ځانو من شیبت ش کوولې اوکټریو بل ممسه موسیبتونه پې راغلی هغې د د موسی علیہ السلام ابتلاء مفصل ذکر کئ د غرنګ یا غنیکان جادوگر چې را لرور په موسی علیہ السلام ورکا غ متصرف نه غو بزن زنبای د مصیبتون نه خلاص کړي د غرنګ یا غیب ابتلاء د موسی د قوم ذکر کئ چا هو اسخ محبوب نه ولهو نو کد مو صالح السلام کو سر سیدے نہ وے او په دا عبادت د سکینو کړي زم تر جيفه تبله په حاضري ورکي نو کاله چې تا دا دواړه مصلي زد دا, دا, دا, دا, دا بیان نه چې عالم الغيب الله دې متصرف الله دی عالم الغيب الله دی متصرف الله دی مخي کافا مریم کی دا خبری دی یوا قید داو قولا چی اللہ بل دا قید او قولا چی متصرفی والله اللہ دی نراشی دا مسالہ اس خلقو تغورت سوائق موسیٰ علیہ السلام پا سمرہ پا در رسولی آغا جا دو گروس سمرہ پا ایمان دار ریسر دا مسالہ و اینی و دا فیرون مخام اصل سورة تنویر دیدہ ما سبا تواحا نا اخروی مقتعات د نا پر دے اجاز دے اجاز پرانی کریم ذکر کی بخاری پر وائی تیب دے جبیر کے دا ذکر کری چی تواحا و لغت نبتی کی فماند یارا جلو سره نبتی و علاقہ دغلو لغت قل قبیلیم دے نا قبیلیم دے او ابن جرير وئی چې لغت ته قریش موافق دی په دغه لغت سره چې په لغت ته اهل قریش او کې طواحم ویلې کی رجل تا نو طواحا اے ناره نا ایسړیا اے بہادرہ اباظه طواحا په اپجدو کې سوال تویلې کې نو سوال لسمی سومای ای پیرمبرا دی مکی و لوکی تدا سوال لسمی سومای رانا بدر السما نذر علی من پتا من قران ل تشقاش تانشی الا تذکرتن لمن یخشا مگر ددی پارا إلا تذكرة مگر دا خو یو تذكرة د نصیحت دی او دا چا د پاره دا خو چا د پاره یو ښاکې دلنې یری وره د قران کریم سشر تذكرة د تشقانه وې څنګه دلنې د قران کریم مقصد څنګه ول ندی بلکې د قران مقصد تذكرة ها پې تذکيري سرا و تکلیفن راضی کنا و هغه بیا ثانوي حیثیت دی اصل مقصد قرانه كريم تذكره لیکن د ارچا د پاره نه دا الله ولي لمن يخشى جره کی خشيه تی یرید الله نہ تنزيلا ممن خلق الارض و السموات العلماء نزل التنزيلا يا بدل التذكره راله گلی شهده نزلت تنزیل رالېګل د رالېګل شېو ده یا لېګل د رالېګل د چا د طرف نه دي د الله د طرف نه رالېګل د دا چا د طرف نه دي خل خلق ارودا دا تذکرہ د چي رالېګل شېو ده د چا د طرف نه د هغه د طرف نه خلقل خلق ارودا چ پیدا کړی دی پیدا کړی د سماکا او سماوات الاولا سمنو او دا تذکره د الله د طرف نه ده دا یو ازم تذکره یو نسیت یو قد د اغه ذاته دی چې اغه خالق دار څه دی الرحمن علی الارش استوا عام رحمتنو ولده استوائکنه دا پارشمنی پارشمنی برابر دیخوا لہو مافی سماواتی و مافی دارو خواد دی اللہ تابیدار دی آغا سپاسمانونو کی دی آغا چی بزمان کی دی آغا چی پمین داس مان دزمان کی وما تحت سرا آغا چی دلان دی دلام دو خٹو نی دی وما تحت سرا تا ته سرا سسيده بس دا الله قدرت دي دا الله علم ده اپي رحم الله صلى الله عليه وسلم الى تفصلوني على يونس بن مطا دا توازن نه وي مطلب دا هو چه زه دا الله په مخلوق کې ډیر بره تعلمه يونس بن متى ډیر کته تلل دا نه چي لاند ده زمکه نه لاند دي دی غويري یا ما دی غ په حکه سره د حرکت دي ان تر بلخوا او تصر سر و یله محضوف من ک تخ کاره نه کوي اوپټه نه کوئ په ان نه یاله موصر پس یکان لاپو دی په پټ او په خ سر چپه د خله وي او کش, کش کی گی خش کیږي داسې خش خش کیږي او اخفات دنه د زړه کې چکوما خبره مت تصور کاي د زړه خبره ای ته وي د زړه فانه يعلم السر واخفا په واده الله پاک په پټ او خپټ باندې اللهو لا اله الا الله حاصل صراوات الله دې چې نشته د عجب تر سرهونکو سیوا ددنہ ذکر خالق الله دے مالک الله دے عالم پارس ی ولاده و انتجر بالقول صدا دای ذکر کر ذراشه الله لا اله الا هو الله چې د نشته ده حاجت تر سر کوونکې سیوا ددن الله الاسماء والاسماء خاصه لزره صفاتونو دي خاصه خاصه جپکم نوم سر رابلی نو پاغنم سر رابلا وَهَلَا أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى غُذَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام دَوَاقِعَة مُفَصَّل زِکر کړي سلور سورتونه منوویلې هغه کې د بیم سورت ده مخه سورت العرب کې مفصلہ واقعنه لکه دې واقع د موسی عليه السلام کې کله چې د سورتونه بیان ابتدا د یو ځای نو انتها بلځه کې تری <الترح> زب فیران پسی او دیدے کی شروع کئی نمیز نا خوا موسیٰ علیہ السلام دا مدین نا واپس مصر ترہ دی یقنند را گلے تانتان تان خبر دا موسیٰ علیہ السلام تیز را آنا رن کلچی دا اولی دا اور وداده په ګومان اورونه زګ ورتا اوري نو او دا کور والا ہوتا ایم کوس اسار شئ اني انا ما ولدا اور لعل ياتكم منها بخوس كيده شي چر ادم تا وستا منها ددينا بخصن ليت ليت بل راود او اجد على النار یا بیاو مو په آل <سؤال> النار یا عند النار دا اور په خوا کې هو د النار او سوره تنمل سوره القصص کې ور دلته اصله قبس سکوارتي ته وي سکوارته وره او په تنابل کې لکه نمو تو صورت النمال آیاتو گرے ومیاد سآتیکم سآتیکم انا بخبر او آتیکم بشحاب قبس شغلہ پڑ کی او دلتاو سرب یا مت غرزم بینکڑے سمک سد پر لعلکم تستلون جزان پیتاو دکیخا زان پې سکه ګرم کې او رس سوره القصص وګورې او کم درس قال الیلم کو سوین یانسن نارن لعل یاتیکو منا بخبرن او جزوه اصل کې دا جزوه سکورټي دی یا بس قرټرا ورم اندور لعلکو تستلون فتاسبتاو دشي یخوا نو قبض پیل کی یا غلط تا اور تنبل شیخہ او واجد علنار خدن لار تن عمر کا شیخہ یخم ډیر د ښ تک تو را تیار ا ابازی دی چې د بچی د پیدائش وخت مراده نو فلم اتاه انو دی موسی پس هرکر چرغ موسیٰ علیہ السلام دینا سرا نو آواز ورته تاو شو اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پورتر استگوری اینی آنا ربک زدہ کې چې چیمہ دعویٰ چکم زستہ رب مح نو فخلا آنا لیک پس او دے بانسا آنا لیکا پڑھے فل په هزار وبا سا دا مقام د ادب دی ښا وادل مقدسې توه یقین ني ته په میدان پاکي چینو می تواله داسې میدان کې چا غړ پاک میدان دې نمي تواده ښا ګور سپله وکړه دان چې دا غیب په سپله کې سا گندگی پر تاवळ بلکې دا د احترام او دا ادب او د مقام نه وي موږ که سړې سپلو سره مول نه نه دا د هر ځخ خلی او آدابي موږ کې دل نه کې دل جدا خبر جمعه ترازه یاداسې زيت از پاک سو صاف سو ترزی دا دا بنده د احترام د وجنوم د مکان د احترام د وجنوم یخه بلدی کې اشاره د جتا ته او سیوا سیمه ډیپټیا ولکې دغه بڑے منډی ښه و انا خطر توکا تمې د وخت نه غورا کړی دنا بو د طار نطراشه فاستامیا پس کې ادان له ما د کوم شي چې و تا ته کې تا ته چې اوس کومه خبره بیا تا ته چې د کوم شي ووه کې ته وې دا فتهلی ما وک کې دا غته چې تا ته ووه کې شي او و دا ده ان ننی الله لا ال الله ا اللهله او تا ته دې خبرې ووه کوم لا اله الا نه نشته حاجت تر سر کوون کېې وازه نفه ابود پس بندې خاص کم ما ل را دې مسله ووه درته شو او قیې م سوته ری کړي په بندې د مونس کووا د پړ د یادتهما مه دا مسله چې کله بیا اور سره وری عبادت کوه دی امر مسلم حکم او توقو چې باقی سرهستا ظاهر او باطن کلا کواله بر راضی او دمس دا تعلق وي جوړ وي دا دوا کې مه صلات علی ذکری لتذکرنی فیہ پابندی د موس کواله د دې دا پارا چې زذر فیادم اله تاس قرانی فیا چې ما پکې یادای موسکو زکه چې ما هم پکې یا پاباندینه موسکو له ذکرې د پارا د کلک والی په توحید باندې صبحاتله توحید یا لم اجلیه لا امه اقیمه صلاه لاجل توحیدی یا پابندیده منسکوالی ذکر دا حدیث کې مراد دي چې کله او د پاتشي یا ایر در مې راغلي چې کله دل یاد شنبياب یا اسکا موستوا و ان ذلک وقت ها دغه وخت یا ان ساعتات یتن کا دوخیا یقینا قیامت سکوم ده بل مسله ورته دا وحی ورته دا نیو دا انا اللہ ولا الہ الا انا فابدنی واقم السلاح یو انسا عطا آتیتون یقنن قیامت دیرہتون کے اکاد اخفیہ دا اخفیہ دا دا ازدادون دے پمانا دے اظہار و پمانا دا سر را اتقان وئی دا اورید په معنا د سره دا آکاد په معنا د اورید سره ده آکاد او خفیا اورید اخواها من الناس وادم چپټیو ساتم د خلقنا یمانا دا نزی دا چې خاراب کړم قیامت لرا د دې لپاره چې بدور کړی شي هاری او سنتابه ما تاسو څو تا غامل چې د کړې ده د کوم مهنت ولا يسدنک واستشجول ورکی باندې نه کیه تالرا و دې نه وروي تالرا انح د بیان ده د مسالونا بیان ده د قیامتنا د ده توحیدنا یادامه کې چې کوم خصال ذکر شو مناغه څوک شي مانګاري پدې منی او تب حوا هو ہو روان دي خپل خواهش تا چر ثوان نړي زه سبو شي فتر دانو هلاك بشي وما وا ما تلك بيمينك هر کله چې پیغمبر جوړينو معجزه ور کوي نتا پوست نه کوي چتا سره شي ستاپدې لاس کې سيدي د منګه تواځاحت وکړه چې پدې ته سقاینو ته پوه سکو او ما تل کبي اميري ګايا موسی دا دې ته ما اشاري هوې ارزه کې ما حقیقت او ماهيت د پاره ني ستا په خلاص کې اې موسی سمنه د دې تشريو کا چې سد سکه یې قال هي الله زمام ساده ټیک لگا و ما پدې سن دا و مازه پان و زرا پدې سره په ګړو بيزو وليو فيه او ماذر بدي کې حاجت سن دين اور علمت تفزاني وي پورا تفوس هو هي عسايا بذا پورا او کنه جواب پداکل چې د محبب محبوب سره کلام کینو کلام وکدای قال الکه يا موسى غور الله پاک د تداخی چې ګور د غم صادا دغه کمالات دي دغه فائدې دناخلی لیکن دا موسی السلام نو چې تینا زمارم جوړوم یا مار تلم جوړي الله ورته وګورځوه د موسی لراي موسی چې نورم سره کمال شته ښا چې هغه تروسه پکینو پس وګورځوله موسی السلام دغه غم سا فائزای حیتون تسعا نو دغا وقت مارش و تسعا مندیوه ولی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنیر اکڑیلو تب عیر اکڑیلوی گنا دا منافید نبو سرن اللہی خوزحا ولا تقف اونیو دا امسا دا امار اونیو ولا تقف مئر اگا سنعيدها صرطه الاولى زردي او بغرزو موندا حالت د دیډم باندې ګره کوم کار چې د موسی په اختیار کې یو هغه ته کو زه ها فالقاها لیکن سنعيدها صرطه الاولى دا دا په اختیار کې نو الله زان تويدا زم ما په اختیار کی. وَزْمَمْ يَدَكَيْلًا جَنَائِكَ او جُخْكَ لَاسْفَلْ ترخ بلتا یہ ترخی دے لاز کے دا نُتَخْرُجُ بَيْضَان مِنْهُمْ غَيْرِ سُحِن رَعُبُوزِد تَقْسِبِنُهُمْ بَيْدَ بَدَيْنَا پڑاق بوئی پشانتا دنور دنسفین والے بیبد نئی خوا آیتا نوخرا دا نقض بلا دادور نقض راک دا دوه مجزې ر ل نوریا کمې نهه دا میزه ک راکرې چې اویم ته ان تا پ دقدرتونو خپلو ال قوه ل نه یا خو د البراه بیا دغ واړه مجزې مور یا انشاره ده حالاق د کونته چې طب هلتهځې اوستا خبره نه یاخریرته چه به حالې ایزابل فیرعون ان توغا دا خپل مقام دا واقع دا موسی علی شروع شو الله ش فیرعون سق ان توغا یقین تصر کشي کډی را نو موسی علی السلام ورته نه ویلی بیوی بی در سره الله پاک اورګه دا کورته ورسو بس اللہ پاک نا سوال کی فینزا خبری اللہ پاک تا اگدی فینزا درخا سنا ویل وی موسیٰ علیہ السلام اوی موسیٰ علیہ السلام ایرہ و زمان پرانی زی سینہ الله اللہ پرانی زی زمان سینہ زمان لیدہ فعل مسائب اللہ مصیبتون بڑیری تکلیفون بڑیری الله زما سینہ پران ازی دا سینہ چماله خو سره ازی تنگی دی تنگه غم دعوت پر کار کې په تکلیفونه دی وایس ریلی امرې الله اسان کې کار زما سمنا اسباب د اسانې پیدا کې تحصیل الاسباب الوسب الله پاکه اسباب د اسانې پیدا کې زما د پاره اوهلو لوگ د تم لسانې درم سواد بولاو کې غټه د جبه زما یا قاو قولي شفويږي داخله کو وینا زما من یا خو هغه اوغداه بعضو پسيرين وي چې انګار سوارټه خلې تا کھړې و ناغي سرجبه کې تټ ت پیدا شي الله دغه تټ ت زما د جبه نه نه یا وهن لوغدا تم له لسانه دا الله ظلم یکلک کې کنا زکه چې د بیان کووخه زما जबाबرته ونه خلې الله زما د जबाब کولا وکې چې خلک زما په وینا باندې پوي او وجعاً لې وزيراً من احلی او گرځې معذرا وزيراً ملگره من احلی د قرانای زمانہ اورون اخیر اور زمانہ کلکڑے بدر سرا ازری املا زمانہ اللہ زما یا معاون خو یو وزیر معاون خو جوړ کی کنا وزیر صاحب حمل الوزر بوجو جتا کی توئی تا, تا خو وړی رغت بوزے الله یا معاون را کی پینزم سوال کوي وش رکو واشرکو فی امر برخادار کی دل درا الله پکار زمانہ کی دا سوال می الله او کدا پینځو خبره میو وختې زګه کای نو سبح حق کثیران د دې لپاره چې تسبیح ستړې را ونه سکره کثیره یادو تړډېر رد شرک نو سبح صفا کې به ونه سکره کثیره الله تعالی یادو ذکر توحید استاد وحدانت بیانونه کوي استاد توحید بیانوي انك كنتبنا بصيرا يخنت منګل رویني الله ورسمره خوارو ضرور د پاره سوال کړي د نبوت هغه دریو ته نو پوښيارو کې یو خيار خدا ته ورشي دی قال قدوتي تنسولك يا موسى الله ورته در کډې شو سولکاو سوال است قبول کډې شو سولکاو اگر روختش تاسو د سشي روخته نه کړی واکه تا ته در کډې شو اے موسی در کډې شو در کډې سوال استا اے موسی یان استا سوال قبول کډېس لیکن ولقد مننا علیکا مره اخرى یا کنی احسان کرو منگ پا تامن یو ذل بل تا خدا پینزه را کړ قبول شو خورا شا دی وخت پوری چې ما پینزه انعامات تروس پوری تامن اکڑی دی اگر خود در تا اوم ویمکن تو خدا پینزه سوالو نا تا اکڑ دا ما قبول کرو لیکن گور ددین آلاو ما پینزه انعامات نورم پا تامن تروس اکڑی دی اِذَا وَحَيْنَا إِلَوْمِكَ مَا يُوحَان دَأَوْ لَيْنَا قَلَ اچھی خبر ورکا مَنگان مُور ساتا مَا يُوحَا اچھی خبر ورکی دیش دَا اِلْحَام دَخَان اگر اُس تو گره سورة القصص و گره ومعیات دَا سورة القصص ومعیات و گره واحينا يلهم موسى ان ارزي فاذ اخفيا لقي في اليم مګه خودنا کړیو او مر د موسا چې پي ورک او بچي تا کړ چې په دو يره در فلقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني الله اذا امرك مګه مر د موسا او کله چې او يرهږي کنه نو انقذ فيه في طابوته وا شوا دلرا پسندخې فغز في في اليم پسواب شي دلرا فغز في في اليم پسوا چو دي سندخ ورا په درياب کې دریا یې نیل کې فل يلقيه پس او بغرزه یا وا بخلي درياب دي سندخ ورا په کنارا کنارا یا پس واه بچی دریا دی ستنکړه پکې نارا یا اخذ و عد و لی وعد له و بغل د ذرا دښمن زما او دښمن د رسه القصص کې راځي و ال قیت علیکم محبتا مننی امغ ورزو پتا منی کامل <سؤال> امینه دخل <سؤال> د طرفنا لته خذ استهفاظه ارامینا سوده حضرت آسیه دا فرعون فضاوا الله پاک واسره دا غیر محبت پیدا کړه د بچی پر دیرې نهول دا میولې وکړې ته حفاظت استه حفاظت الله دې د دې لپاره چې حفاظت وکمو ولې تسنا علی عین ولې تسنا تر بابا من د دې لپاره چې تربيته شي است علی زمام خامخ ولیتوسنا علا آینی ایز تمشی اختو کانا فتقولو هلا دلکم علا من یکولو دوست دیم انعام تا اشارہ دا احفاظت داو کنا کلچ روانا و خور ساوی او خیمتا ستا چې ذمہ دار بشیدل د دا، ټول راجمشي د پایناسکر او د چکه له صندوقه صندوق کی خدا صندوق کی دریاپته وغورځو د خورې په سیدل لري لري روانو ال ته چکه له ټول راجمشي سوره القصص کی تفصيل راځي نو خورې ورته حالاتلکم علم یکلو و خیمته استهک چې دته په د مدار شي فرجانه کوله اوکان پهافس کوې منږته ستاور څخه داولې کوي تقر راوه د د پره چې یخې شيستر کې دد والله ته زن او خپې شيخ درې من عاموتهداې ک کې به قتلته نو فک ج نه کاې دغه مې پسته خلاص کړي د غام نه د تکلیف نه م خلاص کړی نه چې ګونهه دی کړی مو منې او فتن نهکه فتونونه او زمای ش کړی منږ پته منې فتونونهزمای شوونه که چې ته د می سر نهدی همته دی نو سمه تکلیف دي برداش کړي څوم راېښونه منستا کړي دي اور سس شل میات سورۃ القصص رجل من افضل المدینہ لکه شل میا ته غوړید سورۃ القصص څنګه نجاتي ور کړید وجا رجل من افضل المدینہ یا صالح ان الملائعه يرن بك یخلوک فخرج انی لك من الناس والابست سرینا فی اهلی مدیناں لو صلی اورم نعمت ذکر کوي ورتا عمر دے تیر کا سکلو نا په مدین والو کې التم دې رکڑے کړه شعیب علی السلام په کور کې ثم جیتعالا قذر یا موسی بیا تر اغلی وقو مقرر بندے موسی کوم چې وق مقرر شو اتک کړه لست وس فی انزم وس کلی نفسی دا سپینزم انعام اگر غره غره می غره کړه می ته د خپل شان د پارا د پار رسالت خپل ګره ته می چون ګره د د خپل رسالت د پیغام د پار موسی علی سلام الله علیه مصر تورات یو خویت نن دا ورټنګي ضرورت را پاسا الله وتره وکړې زبان تواخو کبی آیاتي لا شتو ستارور زما پدې موج زاسو ولا تنیا فی ذکری سستی مکوې زما په بیان کې اولاد شی فرعون سره یقین اند سرک شیکړلا نو چې لار شی نو فقول له وَاسْأَلْهُمْ عَن قَوْلٍ لَّيِّنٍ وَنَعْمَ رَسُولٌ لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَعُ كِذِيش چې دې نصیحت ته بولکی او يخښ او یعری د الله یتذكر ستاسو خبره به موثره شي بس دا بیان په داسې تاثیر کې او يخښ یعری د عذاب د الله نه تاسو خبره وایي ورفقول له قولا لينا ابن كثيري قولا لينا سد قال بالدلالات القطعيه قطعي خبر و سراو کوي يقيني خبر توس خبر و سراو کوي ها كلام به محذب نو ديره بزمنه يکنه نو کويرغو ان يفرط علينا جزياتي بوکی بممنه او ان یت غایاب سرکشیو دني سفره زیاته وو کی منغمنه تلوار وو کی په منغمنه منغبلا بیان نه کړه مخې دا بیان نه بس منغ وې او ان یت غایاب سرکشیو کی سمانا بیان ورته کو دا بیان نرسته منغو وې اور فرعون خو زالم بادشاہ و کنه یاره خو دنا کېده شو اللہ والا تصریب ورکی مئی رئی گئی اکنظر تاؤسر ایما اسم وارا او رما او ونم من نچا حالت بڑھنا دیکھا تاؤسر سوک ای فاتحہ ہو فاسلار شہدت سرا ہوا ہے اِن آن رسول عربی کا منگا پیغام را ورون کی استاد رم پریہ گئی تا منگ سره بنی اسرائیل کوې زیاتېمه کوله تو اصل زیاتمه کوو ب د من اضابونه له مرکانهګوره من ې نی راغلی خ چې انا ک ې م را ی ک دمن رادلل کړړي تا ته په یو ملیدي طرف درستانه اوسلام معله منېطبعا دا او سلامتیا د عذااف ده الا من فاغچا من اتبال هدانا شتابي داري کوي د هدایت عذاب نه بچکی دل د اغه چا دي تبال هدا ان قدو هی الینا یقنن وهي شيذ منتا ان العذاب لمن كذوا وتولى یقنن ز فاغه چا رازي چې غدر او جن کی حق درامه کو ګرځي ہاں عذاب پا چاندر عزیو السلام وعلا آمانی تا بھال ہودا چه ہدایت پا سیروان شو بزدی دانداد نه بچ شو دو چلاڑا دا گشانی اللہ چورتا سرنگی تعلیم ورکڑے ہو نا دور تیالکا موسا سر رب رب لدی لگو لی دی انا رسول رب بی کا امین رب بی کا دا رب رب وی وامر ربكم يا موسى اذهب فاسلم موسى موسى عليه السلام مرتشرو شرف زمو غازات چې ور کړې دي کله شېن خلق, خلق دا او هر چی ته خلق او شکل لا غ او ثم هذا يعتبرن لار خود له دا, دا هر یو ته دغه مناسب بیا یو ته د ژوند تیرولو طریقې خودلې دي نو حالله په منبالون غرو لوله پ نو اوس حالات خرابول غواړییر چاپیره خله غلاړ نوویل پهسهح دی د پیړو مخقانو مشررانو مخنو به باه کېسه د د اړو کې خدا چې دی یا خو ومان لکه دی زمانه کې موبل لغ د د فیسبک او ټول ګمران دي خلک لغظه دغه دي رسیدلې ښه موسی علیه السلام ورته علم دغه مشران او زم عرب سره په کتابه اند رب فی کتابه ولو محفوظ کې ده علم دغه مشران او اند رب به فی کتابه زم عرب سره ده د الله په علم کې ده لا یذل ربی ولا ینسى نغفل کیږي رب زمان ولا ینسى او نو پریګیږي څوک لا یذل ربی ولا ینسى نغفل کیږي او نه په هیر راځي د امین سکه او سو عقلی دلیلو نذکر کوي الذی جعل لكم الارض مهدا الله عزاد به چې ګرزول لیساسو د پاراز مکان بهدا نفرش وصلك لكم فيها سبلا شنو لري اساسه د پارا پدی کی سبل الله لري اور اورې دبر ان مان بارا نو فاخره جنابي ازواج الله وی راو باسون پدې سرا ازواج ممنا باتن شتق قسمه ده غیاگان او مختلف یوغه جوړه مذکر و الله وی خری او سراوی پرډانګر یکن پدې کی خامخ دلایل دی, دی ولې النوع نواهد ونحيۃ جمع ش د پارا د خواندان او د عقل یانو حپمن توقا چې پارسګاری منها خلقنا کو موافیع نعیدکم د دقز مکینا مونږ تاسو پیدا کړی او فیها نعیدکم په دیکی و دوباره بوزو ومنها نخرجکم طرتا نخرا حضرت دز مکینا برا او بس تاسو یو واریا walaqad araaynahu aayatana kullaha Allahu wa laqad araaynahu aayatana kullaha dawizna bal yawma qamdo wa qiadana da musaal salam shuru ki Allahu قام اخیقنان او خدلمنګا فرعون تا آیاتنا کلھا نخیز منګا ټول ټول معجزات چمه ور کړ لیکن دے فرعون سو کړو فکذبوا وبا تکذیبیکو هر واری انکار بیکو وی با اجیتنا ل تخرجنا من ارضنا راغل منګتا چې وشړې منګا د وطن خپل نام کو جادو خلې موسا پس خامہ قرہ بولو تا تا جادو څنګه جادو مسلي پښان د جادو د دغه استاخه طاجا څنګه جادو کړی دا څنګه جادوګر بازاره وله نو فلناتینک به سحرن مسل مسلی رابو لو تاسو جادو مسلی پښان درې وزدا سی وکا صدا موکا مناظره شکو اضا مقابله شکو د دې لپاره یو وخت پکاره دی وخ او رس پکاره نخوتو ورکه ها کوزانډر کټه سابو پس مقارنه کپمې زمنګا پمونس منسپل کې موعدن مقرر وخت یو لا نخلفو نحنو ولا انت خلا بنګو منګا اونت مکانن سوا وشي مکان سوی درمیان لا نخلفو نحنو ولا انت مکانن سوا مکان درمیان قاله ما ویدو کم یا مزین موسا علیه السلام مقرر وقت تاسو روز دا جشن ستاسو د روز د اختر ده چې پا دقا روز تاسو تاشکوشی دا فیران چه کوئی کن دقا یا مزین چه دا دقا وقت مقرر او روز که دقا روز بسٹ امره جمع کی و این لحشرن ناسو زوانو شي راجم ما کړي شي خلق په وخته چاش چې خلق او تاساني به واپس تلل کیدوه ما ساني پس روان شو فرعون نو فجمع ما کيدهو پس راجم اکړو خپل چل والا خپل تدویر والا راجم اکړو ثم تابيا راغه ميدان تلو اشار شوکت سره قال لو موسی ويلكم موسی السلاموس دي سحر او سر خطاب کوي تبا بشه مجڑو افا اللہ من درو فا يوسح تکون بیعظابین پس بیخ بو بسستا سفادا وقد خواب من افترا یقنا ناومید شو هغه کا افترا چی دروغی جوڑ پڑل پرد اللہ دعظام مستحق بوگر زید دروغ موائی خواب ہوئی وقد خواب من افترا ناومید شو من افترا وقد خواب من افترا آغه چاچه درو جوړکړی هغه میשא نه امید شوی دی الله شوی دی فتنا زو امره مباین پس اختلاف وکړوی په اړه د هغه پامینس پلکی یاغه د دو اختلاف د موسی علی سلام په با اړه قرانه چاوی چدا حق رسول له د مقابل نو کو چاوی نکو یا معنا فتنا زو امره مباین پس مشوره وکړوی کا خپل کې په مننسپل کې چې سرکې مقابله به کووثر نه جو او پټهړه یاګه یا خو دغه چې جرګ پټکه ده چې ګورو د حقو یا به من بعضې سهحه خ دا ځین ک را و یو م سره خبره وکي حالو ځانې ل ذا ان نافيا ده خ ان هازا نه لساير ان يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحريه ما الذي تاضره مگرجا توغري وايش اوبا سيتا سذر استا سو دمرنا پجادو خل ويذهب با طريقهكم المسلم او روان کړي لار استاسو المسلمان چې غوړې استاسو چې دا غوړه ورته طریقې دی دا دین دی دا ستا دا روان کیږي ورته غوړه کیسه مقاله چې اختیدار ول دی او د عوام دی کنه عوامو تیار ورکې چې غوړه دین دل خراب وي اصايب اختیدار یریږي د خپل اختیدار فآجمعو قیدہ کن یوب التوئی فجمعک اخفل تدبیر اصمیتو صفا بیاراشی صفا قطار قطار وقد افلخ اليوم امنستان اما هم او اعلان دوکہ یقنان كا کامیاب دینا ندر زیادہ سوق چھو شکا بس دو چھ مقام اقشدو اے موسیٰ یا قطع اغوارزو او و امان نكون اول من القان یا و منشود آغا چانا یا و منشود اول دغوارزو انکونا موسا علیہ السلام و اتاسو اغوارزو واسناگارا سید آغوی اوام ساگانی د آغوی یو خیال کرات لدی موسا علیہ السلام تاہ من سیرم د جد جادو د آغوینا انہا تساچی دا مندی وی موسا علیہ السلام و این نظر بندیوشو وقا اور سہر اخوا انبی علی مسالم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن صرف دادا چې دنیای امور کې بیا خیال بدلی کیرا ودی فاو جسہ فی نفس خیفہ موسی پسیره کړه پزړه کې یار موسی علیہ السلام نومون ورته ایمایرهګه ځکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام وخرغه د کارتوب د اظهار اخذ الله پای اختیار کړ مونږ ورته مهره غې کنه اننت العالا ته بره اوچته غالمی والقم ما فی یمینک او ور دواغه استاف خیر لاس کی وی تلقب ما سنه مثیر بکی په یوزل منی هغه چې دیسه جوړ کړی انما سناو قید سایرن یکه ناغه چې دوی جوړ کړی وی دا سده کئی دو سائره دا چل والد جادو کرو دی دو چھو کمسا جڑ کر دی دا کئی دو دا چل والد سده د جادو دی خان وَلَا يُقْلِو سائره حَيْسُ آتَا نشی کامی عبیده جادو کرو حَيْسُ آتَا کمزے کیچی راگلی دی فا مقابلہ دا نبی کی و مقابلہ دا موجیدہ کی وینه دې کامیاب شي وا اول قیا سجدن پس وګور زر شو سحرا سجده کول کیو ایمان راوړل په رب د هارون او د موسی فرعون ورته ايتا سو ایمان راوړ په دد تصدیقو مخه د اجازه زمانه تاسو تا یقین دیستاسو تاسو مشر دې انا چې خوده دې تاسو سره پس پرې وکمل اسنه او خوې تاسو بدل بدل پس لوی وکم تاسو پتنو د کجرو کې فی جوزی علا جوزی نخی او خامقا بو بش ایتاسو کمیو زمانا سخت دے پا عذاب کیا ومیشا نصحراو تو گورا نوینی مسلمانا شیدی او اور توی حیچ چری غورا بنو کتا لرا پا آغا سر چراغلی منتامی نل بی ناتیخ کارا موجدات او پا آغا چې چی پیدا کری یا واللزی فترانا کی واؤقا سمیہ کئی او قسم می لري پاک ازاد من چې مونږه په دې را کړی نو فقز ایمان تقاضین فیصله کا سچې تفیصله کوي یقینا ستاسو فیصله چریږي پدې ژوند د دنیا کې او مونږه ایمان اورله په خضر بخانبو کې مونږ ته خطا یا نه د جرمونه زو مونږه و او دا هغه س بخانو و کی چې مجبور کړی مونږ ته 파ګه منته منصهری د جادو کولونه د فرعون دو من زور کړو چې تاسو مقابلہ کوي یا په مصر کې قانون دا و چې د بنی اسرائیل بچیچې کوم دي دا په مکتب کې داخليږي سهر وای زکې الله غورا دی همیشره یقنا غصوب یاتی ربهه چراث له کړ رخلطا مجرم په شکل له مجرم نو پس یقینند ده پر جهنم دی نه مری په دی جهنم کې ولایا یا نه سجوان وي دانه چې د مګ او د جوون په می کې بله واسهې تخ دی نه به مې او نه بهون س وي غ نهسم م وخت هغهڅوک چې را شي الله ته مومن په شکل د مومن حال دا چې عملی کې د سنت مطابق نو د کسان دپاره د رژي بلندی دی جنۃ ندی یمشګری بایګی بالاندې دا غناوله همیشه به باغی کې دغه د بدلا منت زکدا غا چا چې زاندې ساتره د شرکنه ولقد هوینا اله موسی بس د ډیر مصیباتونو تقریبا رسول الله نجات ورکړي کنه د اوس بل حال له دا واقعا موسی السلام چې د موسی علی السلام الله حجرت هیجر توکای لیکن د فرعون نو خوبد د اخلاصی لیکن بیا د بنی اسرائیل او ہاتھ کاندو تا ګورخه وڅه د بنی اسرائیل ورسته بیا دا غوې حکم د موسی علی صلوات وسلام سره کوم کارو نکړی سمره موسی علی سلام تن کړی لیکن دا غې تذکروم کوي خام اے قیقنن ویوکڑا من موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاچید شپی بندگان زمان نو فضرب لهم پسکو و دوی درہا طریقا طریقا لارے اسم جنس فی البحری پا دریاب کی یبسا پوچے فضرب لهم طریقا پسکو و دریاب دوی دپارا طريقهن في البحر او جوړې کړ د دوی د پارا لاري في البحر بدرياب کې يبس انوچ امانه بي اوګدي کې درشه خو پس او د دوی د پارا طريقهن لاري بدرياب کې يبس انوچ لا تخافوا ذركن ولا تخشا نبيريګه تر ذرکن دراګري دو دا فرعون نه ولا تخشا او نه د دوی د دریاب نه دا یې رم درمنې نه نو نفعات به فرعون او به جنودي پس ولګیت په دوی پس فرعون دله کړو نو نفقش یهم نو بس هغه په آلارو کې دن نشو کنه پس پټ ک فرعون له دریاب پس پټ ک راګیر ک ویل را پاسپرد ک دوی درہ دریاو ما اغش یو ماغشی پټ کړیو ما کې وهام د څومره دریا په لاندې باندې شوهه غشنه و وا اصل فرعون قومه و ما حدا خطا ک فرعون قوم فل ورته و نه خدلا یا بنی اسرائیل خد اجینا وذلتا ذکر د نیامتونه د بنی اسرائیل اول ذکر کوي خان فرون نقه الله خلاصړه اے بنی اسرائیل یقینا بچره منتصد د دشمن استاسونا ووعدناک مجانبه تور الایمن وعده کړو موږ د تاسو سره د طرف د تور خینا چې خې طرف ته موسی راشه د تور وعده د زواد کتاب او ادنا کومې کنځ کې کتاب او د ټولو دپاره ځل نه نو یو اامې ذکر کې چېګوره ون نامې خلاص کړ دویم کتابېدلله در کړی دی ونظل نه لیکمل من نه واصلله او رالیګری مونږ په تاسوومې مړزانان ترنجبینو مړځان ویللیشي ورته کولو می ط بعد د مه زخنا کوم غنا چې منږ تاسوه در کړي وي وله ت اوفی سرکشی پا کیمہ کوئے او سرکشی پا سو سره خو سردہ کرنا یو دا چنا شکری مکوئے اعلی پادنامہ بدلوئے زخیرکول مکوئے زاننا حلال و حرام جوړو پس نازل بشی پتا سمانی غذاب زمانا ومن يحل لله غضبي فقد هوا اغسق جنازل شو باغ من دي غضب زمانه پس یقینا هلاك شو واس ترقیب توبيت وركي و اني لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى یقینا زقام خبا قنا طاوا تش توبای وقر د ګناونونه غفار وی ریزل ان لله غفار یقین انزخامه خټیل بخنکون که ما آواچا تاطاوا تش توبای وقر د ګناونونه واامن ایمان راوړ دی واامن صالحا عمل کړ د سنت مطابق ثم اهتدا بیا کله په ایمان باندې شیخ غلام حبیب سب رحمت الله له بادا زمانوالد سے محترم دا آیات پیڑی ارضیات لو الله پاک نه رہی دن کی خلق و خان اخیر وقتی چھو سوک بہت سرکیناس دا آیات پیڑی اصو لغفار لمن تابا و آمنا. وَإِنِّي لَغَ فَارٌ لِّمَنْ تَعْبَ وَآَمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا سُمْ مَحْتَدَى بے بے وقت ترجیبوں کو لکھا یقیناً اللہ ویزا دیر زیاد بخون کے ماں چاہتا تھا وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا سُمْ دی آیت کیا اللہ پاک سُمْرَ تسلیر کوي اطمینان ور کوي مؤمن بندلرا هغه ګناغار بندلرا څنګه ګناوه نه شي دنیا کې لیکن الله پاک خپل بندللوه تسلی ور کوي بندره توبه وخته توبه او واسه زغفارم عمل دی درست کا خاص پدیه قاعده من یک لکشه پدی ایمان من یک لکشه نوځو به یو بخم دې جمله کې دې آیات کې نهایت تسلیدا نهایت خوشخبری و دی دی او اطمینان دې د ایمانوالو لپاره او خوش قسمت خلک دی چې دا خو په زړه کې ير د الله پاکه راشي الله پاک ترجو کوي مخپن ګناوونه منه نادې شي ګناګار څوک نه امبیا له سلام معصوم دي خو صحابه ګناګار دي لکه ان الله پاک دا خو ګناوونه ته ګنا نه دی ویله الله پاک مافکرین نور بنده بدا سین نیچه ها کنانگار نیخا وما عجلک ان قومی که موسیٰ قالا خمولای علا قصری وعجلتو الیک ربی لطرداء مقام دے یا قد این آغا سانی چه او یا کسانی دنسر بوتلیون موسیٰ علی سلام دا مخیر ذروان لارو نو الله یسس په راमांडکه تا دره قوم ستانه تو ور زرا له دا غنن موسی علیہ السلام یې وايي ته غديجی اعلی اسری او خو ما پسې را روان دي او الا واجلتو الیک ربی لترضا تلوار مې کتا ته را وځما چې ته خوشاله شی الله لیکن غرض دا چې دا داول میقات سره ولغي موسی علیہ السلام تعالی اعلان کیټمنه برازي تک سبای ورته دې دینان راغی نو الله و یس شبره مند کتا دا د قوم استانه موسی موسی علیہ السلام یاوې تغدی علی اثر زما تابید علی او تلوار میو کتا تا رب زماله تزابا الله چې خوشاله شي الله ترضی شي بس دا صالح رضال الله دا صالح رض او کې دننا ساميري چا څوک ولا وې کړو اخر وخت یا الله پاک موسی عليه السلام کوي فإِنَّ قَدْ بَتَّنَاكَ قَوْمُكَ أَبَصَيَّكَ دَنَمَڠا اسْمِخُكَ وَكَسْتَ فَقَوْمُ رُسُو دَرَات دوستانا وَازَلَّوْهُ مُوسَى مِرِي وَغُمْرَاءَ تَرَو بَلَدُ ذِي دَرَ ساميري موسی السلام ډېر خپه شو اوس واپس لړ موسی خپل قوم ته واسبنا آسفًا دغدغ سيوګه من دری طریق خطاب دی قوم سره خطاب کړی دی د غرنګي ساميري سره یې دی د غیرور سره خطاب کړی دی او قوم و جما به تفسیر دي آیت به توجیهات یو دا عالم یای دو کوم ربکم وعدا حسن ای وعده نو کړی ته وسر اوس وعدن حسن وعده ښه ست جنت حسناً وعده ده جنسا چه تاسو زمان مسالا امانائی تاو تجنسا بیانون کندا امانائی انو اللہ بدل جنس راکی منس کی پرید آئی دا رسول آشی فا تاسو خلافو که ده مسالی زمان تاسو خوش شرکو که نو افا طال علیکم الاهدو اماراتون ایس پس اکدشو پا تاسو منده ال دغه دغا د دا مدا در مانی اگدشو ایر در مانی راغل امارتو من یحل علیکم غزب من ربکم یا ایراد دکڑی تاسو از دن چې شیفت تاسو منی غزب غضب درب، او غزب در او استاسو یا خود تاسو لئیر شو مدا در مانی دیر رازم آستاسو امینسی دیر وقت لاردن قصده سی خبر روان ایر شو دل دا مسلا ایر یا تاسو خصتن دا غوړید الله حسب یا وادن حسنن مراد نفا اخلب کتاب نو فاقلبتم موعدی نغې خو الله وخت ښه وکړ نمیقات نو تاسو خلافو کو موعدی دوعده زمان تزسمه کتاب راوړم کن نا فطا لعلیکم الاذو ایا پسو دښو پ تاسو داغه سره داغه مدددار ملې وګدش اے رشوتاله سوتسله داغه وعدتا سله رش قصدن تاسو دغه وعده یې یا تاسو اني سیاںن یې ای رشویا تاسو غواړی دا الله غصب هغه ورته یې چې مونږو بخپل اختیار سره دا کار نه کړه مونږ ته مولانا مفتي صاحب راپو اسیت کړه ار زماني مفتيان سامی ری رپسی را پاسی را جمعی کروچی سره تاو سرچی صدی کنن دا خو غنیمت تی تاسواتی او زمونږ تاسو د پارا استعمال او حرام دی ما او ورزول دی اور تن تاسو ورزول دی بس اخت دا خبر او نو اوی لگوی من خلاب نا دیکڑے دوا دیستانا بی ملک نا پی اختیار پل ولکن نا حمل نا ازارن لکن بار کڑے شب امانی گناونه د بار کړی شماومې اوزاره ګناونه مننځ زینت تقومې د بجه د کارو د قوم د پراون نه ننسبت ته خیانت وکړی شما منږته اوزاره دګناونیره منخوا هغه کالیماللی را وړی و نو بار ک شو به مومنې بوج کی چې بهمنېګونونه یعنی خیانت د بوجې د کالو د قوم د فرو چې دا خوستاسو د باره حرام دی ف ذف نه پس منګه او غوررزول نو پهذا ل ساام داررنې او غورزول ساميریخه نو ف لهم جلهو معجلن سا ل خوار الله ووي په جوړې دره سکې جثتن د یو جوسي والا له خارون دغه د پراوال یو جوسي والا جوړکړه د سکی یو आवाज د نو فقانو هاذا الہ قوم ویله موسی دا یو تن نو د ډیرتن نو تک فقالو دو ویل دا ساسو د بندګي حقدار دي دا ساسو الہ دې الہ دې موسی ده نه فنسیا پس غیر خرے دے موسی بل الہ بل چرتا تلے دے یا فنسیا غیر کو دی سامری توحید دال الله لرا الله یا فلا يرون لا يرجو اليهم قولا اې دویدا خیال نکاو چې نو واپس کیږي ته په خبرو خبري وسره نشي کولې جواب ولا نشي ورکول او نه اختیار لري دوی د بارا د zarar ورکول نه د فائدې را سوالو ولکذ قال لهم ہارون من قبل او هارون علیہ السلام سره خطاب کی لیکن اللہ پاکه والا ول تسکیان بیانای د چا د هارون علیہ السلام چې هارون وره دعوت کار کړي دا د موسی علیہ السلام پر اجتهاد او شرایط دغه نه دیکھتے 함 حق یقینا ویلی و دیتہ هارون علیہ السلام من قبلو د دنا مخه په موسی علی سلام دروازه له نوم اخیغه ورته بیانونه کړیو هغه ورته اقامه جماه کنه فتنه کې اوپر زله شیاطو به په سبب د دې اسکی شیر کو کتا سو یکنره است الرحمن دې دا غي عبادت کوي هغه تر عبادت سوای هغه را تابعونی و ما پس روان شې فتوی تبعو کوي زم سرنګي جزاء عمل کو موافيوني واطيعو امر او ما پس روان شئے زه شرط کوم خبر کوم اتبع في العمل اطاعت في القول وخ با زماده عمل تابداري کوي او اطيعو امر اطاعت کوي دا خبري زمہ ز چې سکهونو هغه کوي ز چې سریمونو هغه هغه منته عمل کوي هغه ورته همیشه به مون پد منی پراته من به مون جوړانی حتی هر ځل الهی ناموس اته دی چې واپس راشي مون ته موسی د خوړ مولا وبنګ باندې څو ورځې ماته موسی ور ازم باغه سره خبره موسی علی صل و سلام موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام توی یا حارون و اے ما منہ کا درہا غیئی کرنے اے حارون و ما منہ کا سیسیز منکڑ تالرا دا بیان نا لازد اقبل اجتحاد از رائیتهم زلو کل چیتادوی ولی دل. ذلوا چې گمراشل په سې ما منا کا سبا شپتا هر کله چې تا دوی ولیدل چې دوی گمراشل ما منا کا سې شېمانا کړه اذرایتوا ذلوا کله چې تا دوی ولیدل چې دوی گمراشل نو تا دوی ته بیان الله ت تا زما تا بهدارې والې نه کوله ال ت تبیې س اخله د ظال تا به دوی سره جانان کړړ تا به ظال لاس روک کړ تا به دونی وو یا الله تا تابعانی تما پس ولی نرات لیال تا اف عصیت امر ایتانا فرمانی وکڑا امر زما دوینا زکه ما تا ویلو کنا سی اصلح شاته زما خلفایا زکه مکه سورۃ الاعراف کيو ګره د سورۃ الاعراف آیات یوصل بهم صالح ختم وقال موسى لخي هارون اخلفني في فاتیان خلیفای زمان زمان پا قوم کی لیکن واسلح ولا تتبیس بید المفسد ناغورت اید دا مورزویا دکہ موسیٰ علی صلی اللہ مملک نصر نیونی و نگیری نیونی و ناغورت اید مورزویا منی زمان. سر زمان لا تاقض بیلیہیتی ولا مراسی و روی اختیمونو گیرے مواد دمرہ گیرے فراد لگن امودودی سی بدل دلگی دلدر خواه بس دم رئی جبس پتح لیگی جدا مذاکر دی گرپ گرپ ری خودل وعف اللوحا خالف المشرکین ذکر مودودی سی بیداد سننال خدا ننے خواه دس سننی زواید سننی عادیل بس دم رئی پیغمبر خدا صلی الله علیه و حکم کړل وا خلوا خلف المشرکین دعوا ان خدا شو کنسی مشرکین د بکه خلاف را دي ما غا دلیل, دلیل نشي ګونه پیغمبر صلی الله علیه و حدیث دی یا خو یا خو ز من اطرافه لی هیتی پیغمبر صلی الله علیه و آله دګری اطرافه غست او ول خدا شدا حدیث منګا ډت عمر ابن هارون د بکه یا ضعیف دی پیغمبر کلام دا موټي ګیرا د دياګر چې نقل د نبی صلی الله علیه وسلم نه نشته لیکن عبد ابن عمر یو موټي ګیرا نزیات کټخړی د رنگ عبد ابن عباس هغه او دا اجماع سکوتی د چا د صحابه اکرام عبد الله عمر اللي دله عبد الله ابن عباس هغه مخالفت نه لیکړې نو یقینا زياره د له ما ان تقولا د دې خبرنوی چې وايي به طبيع فرښتہ بینه بنی اسرائیل د دې پیدا کړی په میندبه بنی اسرائیل وکولم ترقب قولی او لحاظ نه کوو زماده خبره زماده خبره لحاظ نه کوس اصلح د دوی د دوی اصلاح کا او تاکو خلقو جنگو قال فما قد بقي يا سامري و سامری ته مخامخ سامری اصل کې د موسی علیه السلام باندې او وی ایمان راوړل د منافق ونه اباذ ویدنوم د موسی شانینو مخامخ موسی علیه السلام شانې موسی علیه السلام ورته فما قد بکا یا سحال لستاو سامیری دا دی سکڑی دی س سبب استاد دی کار اے سامیری س گھٹا وجہ ہو قالا بصورتو بی ما لم یبسرو بی فقبضتو قبضتن من اصر الرسول آم مفسرین دا دی دی ترجمہ کی تفسیر داتی بصورتو دقدلی دلو مانا دا خان اوی او ملي دا غا چې دوی نو لې د ریا غېلره وقبضت قبضه من اثر الرسول پس روا مغه صلى الله یو موټه خاوره د کر شونډه د اثر رسولنا من اثر حافر فرس رسول پس روا مغه صلى الله یو موټه خاوره د کر سوالای د است رسول الله نفانا بس توه په هغه سره مې او ورزوله و دې سقيقي وکزانې کا سوالت لنفسي بس دغه شې نه خستکه ما د زمانه زکار ها زکه مفسرین لیکي د دې په وضاحت هالحکه دا تکلف دی دی کې دا ټول چې دې آرامبړ پیدا شوه دغه شانه بیا جبرئیل علیہ صلوات و سلام دا پروارش کړي نو هغه بچی په آش شور او چې کوم زباغه اس په خدا کنه هغه زې و شین کید دراو چات کړي یعکل چې جبرئیل علیہ صلوات و سلام راغله فرمون حلاک فرمون حلاک شو بني اسرائیل پوری شو بني اسرائیل او سر جبرئیل علیہ السلام را و ند ولی اکر شونډي لاندې هغه خاور درا پور تکړي دا هغه ورته سبا شنه کار بصریغا جسم اللطیفہ اغد د ناسود سره یو ده شوکه هغه کی اواس پیدا شو لیکن دل تک اور تفسیر بحر الموید امام ارازی رحمتہ اللہ علیہ تفسیری کبیر خر ډیر خطریکې سره کړی هغه دل تا بصورتو د په معنا د علم سره ده بصارت علمی مراد د قلبی مراد ماخه خو بصارت بمانا د لیدولو دا منگا چی لیدول چی سرا بولید منګه چې دوی ندولې د لاغې درا وز بصورتو پوښم ز پاغه سره چې دوی نو پوشي باغې لفقبست قبضه من اثر الرسول بسراوه مې غسر لاګوانتي قابیداری د رسول اثر نمبره تابیداری هغه ځمنه لگا بسراوه مې صلا لګوانی تابیداری د رسول مسلمان شمسا وقتا پوری موسیٰ علیہ السلامی امنا نفانا بس تو احام پا پریمی خود اللہ امید وزر داگا تامی داری خرطا خارن شو وکا ذالے کسا وردنی نفس گورا زو پوشم پا آغا خبری خلق وینوں کدر رسول کری وار لیکن زو پوشم یو خبر دا خخ کارا شوار دا, دا پرید خبر ناګه تابیداری مې پرې او په دا دغه شهر نه جوړ شو موسی علی صلوات و سلام وی فظ اب زوس قوم نه ځه پس یقینا ست د فار په دې جول کې وینا دای شماله لاس مراوړای لامساس ما باندې کورونا دا زړه د کورونی مریضې ما د اوس د کورونی مریضانو لاسونه یو بسره نه لګې دا مرضون الله لګې وان ان لك موعدا لن توخلفه یقینا ساده لپاره وخت مقرر دي د حلاکت هیڅ چریبا کلاونی شید تاسو راغی او لامساس منا تفارق الناس تفارقا تفارقا کلی مستقل بیکار په استاد چا سره وستا ساده سراب هم قالې سر قسم څه بنې داسې مشرک شي کنه په علاقه چېرکیات بدعت فريدا قصره ورې قطع تعلق کوای ګوره کومې کی چې معصیت او شنو غزيب هم سيږي حضرت موسی عليه السلام داس که سيزر له او وان زري کا او ګره خپل جوړ کړي شي الهه غته چې وي تپاګې من دې مونجاور فامقس یوز دلرا بیا بوالوزو دزر په کې پالوز اولو انما اله حكم الله الذي لا اله الا هو حاصل سراوت د دې تمامو خبرن حاصل سره امبيعه اجز او تکلیفونه پر اغلي دي انما اله حكم الله الذي لا اله الا هو حقدار د بندګې استاسو الله دې اغزاد چنيشته واغدار سیوا داغنه واسیاں کول لشن علما راګر کړي دي هر څه ذرا پيخ په اعلان کړي قصالک نقس عليك منم بای ما قد سبق قصالک نقس ووړه پیغمبر سره سلام تا بہادری ورکي په واقعاتو د امبيال السلام دغه سي بیانومنګ پاتماني بعضې د خبرو د اګه نه چې مخې تیر شي دي د امبيال السلام واقعات دی داده دې دا لپاره ساده تشجیه ده لپاره وقد اتینا کمل لذ الذکر یقینا درکړې دې موږ ته آتا د خپل طرفنا ذکرن ذکر کتاب یاداش ذکرن قران اورتا ته زدام بیا له سلام قصص و بیانون چتا کی جذبه بہادری عطا ما کتاب را کړې دې قران را کړې دې دداسي کتاب دې معنا ارزن خو چا چې مخو ګرځو ددنه فانه یحملوا پس یاکندن ورثا کویبا اورز دا قیامت وزرن بوج دا گنا خالدین فيه همیشه به کی بده د دوی د پارا یومل قیامت پرز دا قیامت اور قیمت قیامت وکې به وکړي شیبه بیگلدس رافل کې الله یې راغور مګو په دغه رزې زرقن او خرد سرګي شین سرګي حلوالې د سرګو سره توروالی د مخنا یا زرقو وې لیکيږي ډونوالې تا یا ثګي یتخافتون بینم چکه له راجمات نپټي پټي خبرې بکې په خپل مینځ حرورو خبرې بکې په خپل مینځ نو سوي ان لا بيستمي الله عشره دې سرشيتا سمګل سر دي دنیا کي ل سر الله ينحنوا له بما يقولون موږ خپو غا چې دوی وي کوي لیکن اذ يقول ام سلفهم کله چې اووي هغه اقل منده دې طریقه په بیان کې هغه بس وين لا بيستمي الله ياو عمر دې تیر کړه تاسو دنیا کې مگر یا ورز څومره چې سړی وخيارې دومره غمنې یې رہی کړه دا دومره وخيار نن الله سره دې ګټه وي دې کوم چې پکې وخيارې هغه به سړی د دنیا څومره وخيارز وي ویاصلون کانل الجبال فقلوا صفاره ولدا مدلته ان محذوف دی و ان يصلون کانل الجبال ورته قیامت تذکره لار غیر دا غور نه بچارته دې الله وی کتپوشو کی دو <متحدث> ایتانا دخلانو باراکین افتور دویا وابلو زی دی غرون لرا رب زمان نصفاً فاولو زولو ډډ کی دی در فیضر و حانقاً سف سفا پریب د دی زمکی میدان <متحدث> خوایا سف سفا خوایا میدان <متحدث> فی ها عواجن ولا امتا لا ترا فی ها ولا امتا نو وی نی ته پدې کې حکتا والے ولا امتان ډیرای نو پکې سمول موړي نو پکې سړی ډیرای بالکل اوار میدان وي یوم یذین یطبیعون الضایع قدغرزي دوی بروان وی ضایع پسې بلر کې پسې لا ایمجله لا ایمجله یوم انا لا لا ایمجله عنظ نبووی کوګواله دوی لره تا کنه سیده پاک پسی بروانی دا عین خو یا د کی تعمیم دنیا کې چې چا پسی دوی روانو کنه اقف پسی روانوي بس اقف صلاي وجله مانه بس او یا لدینا دا, دا ازرایل غش په لای دک نو لاعي وجلو سمنا، لاعي وجل دعائه عن الناس لاعي وجلو، نه لاعي وجل دعائه عن الناس نبا اي كوبوالي اواز دادلالا دخلقنا دا هار يوطب اواز برا برسیخه داقش فعلی با ااريو اوری وخشعات الاسواتو للرحمن فس بشی اوازونا فمخیده یرد رحمن نفلا تسمو الا همسا پس بشی اوازونا رحمان تخوا یعنی دیاری در رحمان تخوا نفلا تسمو الا همسا پس نباوری الا همسا مگر خش کشار با اوری کش کش بخیل نور سا اوازونا بنی دخپو کشار بی یومی زن لا تنفا و شفاعتو الا همنا زن لفر رحمان و لا تغرضي ان په بنور کوي سفارش کول اچاته لا احد الا من اذن له الرحمن الا لمن اذنه له الرحمن مگر دا هغه چاته لپاره بشفاعت پیدا ورکي مشکو اجازت کړی دته رحمان ورزيه له قولا اورزاوی دغه نه په کې دا وینا ستر توحید موحد لپاره بشفارش الله پاک منزور ای یا لا و یا ما ذلن لا تنف و شفا فذ غرز ان نف نفب نورکوی سفارش سفارش کول کی ها الا منازل له الرحمان مگر اغا شفی اجازتو دیاغا ترحمان اغا ته اجازت رحمان کړي و رضی له قولا رازی اغا له قولا وینا یا الٰهما بینای دین یی موحدین خلق بسفارش کولیش موحدین و تب الله اجازهت کئ مخشرک سره دا شفاعت نه محرما انا دا مشرک دا پارا شفاعت کی وشی وانا تل وجوه للحی القیوم عجز بی مخونه د متکبرین هغه همیشه جن دی ال قیوم هغه تدبیر کوم کیتا وقد خاب من حمل الظلم اعلان بوشیخا ناو میده ده دا هر خیر ناغا حملہ ظلمان چی پور تکڑے ده ظلم لرا شیر کی کڑے ده کناغا دا هر قسم دا خیر نه ده ناو میده ده ومین یعمل من صالحاتی و مومنون وصلہ تسلی ورکی مشارت ورکی چا چا عملو کدنی کو عملنو نا دے مومنو فلا یخاف ظلمن ولا حضمان وسنبه یریګه ده زیاتینا ولا حج من ند کمینا نبوسر زیاتې کی کونهونه به زیاتې کی نه او اونبه سر کمې کیه سمانا چې څومره اعمال نکړین نو اقم ته ثواب الله ورکی دا غینت وچل وکذالک انزل الله قرانا عربیئن وسرغیب ورکی قران دا د قران کریم دو فائدې ذکر کړی دي الله دې تا کثر لپاره د منځ دا قران قران ان عربی ان قران صاحب بیان والا وصرفنا فی من الوعید پس ما قسم پن کھڑی مو پد کی من الوعید عذابنا دا ول لعلهم یتقون ددی دا پارچدی بچی و یریگی دللان بشید عذاب دلانا او یحدث لهم ذکرہ یا پیدا کی بے دپارا ذکر نه یاداش سمانا ګوربوازي خلق بداسي چاغو به سر نه د الله پاک د توحید دمني اوره ده د الله د احکاماتو نه به خبر ني هغه ته چې قران بیان شي لعلهم یتقون ووري نه هغه به د نه ير اوس بچ پشي خدا عذاب د الله او یحدث لهم ذكرا یا اغا خلق چاغود الله پاک نو توحید نو خبر ود الله دا حق نو خبر لیکن غافل چا غافلونه چې قران مرتبیان شو دا قران به سوکی پیدا بکی دی د فاران سکرن یاداش وسړیا خبر ورته نیو شي دا قران دا دوه فواید د قران کریم وطعال الله والملک لا ور قران دا بیانې کړه نوچد چدې الله چه بادشاہ دے او حق دے ولا تعجل بالقران من قبل ان يغزا اليك ادب خی پیغمبر او هر مبلغ تم ولا تعجل بالقران پیغمبر صلی الله عليه وسلم د جبريل سره يو زل استشहीर لرنش الله خپل پیغمبر ته ای تلوار مکه واپلستو د قران مخه د دین ای يغزا اليك شي بیان شي تات وحدت پورا کړي شي تات وحدت او ګور وقود رب ذکره تیاریږي کنه شماله بیر شنوای ايره ب زما زیات کې اعلان زما الله بده نور علموم زیات کړي دین امر کې چې دابت لری یا ګور ولا عاجل بالقران تلوار مکوا او قران سمان په بد چا دا پاره بد دعا مکوا تلوار مکوا بل قران او وینا د سه قران لولیا بد دعا کوي من قبل یع غزا الهی کا ویو په خوا دینا چی بیان شي تا ته وحده دا حاصل مطلب دا چګوره خیره مکوا واخیرو کی تلوار مکوا چې بس تلړی او زیکي د مسله بیان کړه او جوړه ابیا دې خیري شروع کړې ننه څو ورځې ته دا مسأله پوره بیان کړې الله خپل پیغمبر توسی تلوار مکوو په خیرو څو ورځې قران کریم مکمل شوه نه لګا او یا رب زدنی دا دوا غواړه چې الله دوی ته څوک هدايت وکړي خداسي تکلب سره د توجيه دا بس داول توجيه ولا قد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له لازما اوسکي مخ ترغيب قران تا نوستهذير دي د نسيان په شان د ادم غور الله پاک کتاب را کړې په دې کې د احکاماتي بیان کړي دي نو خدا سی و نشی لا تن سو مثل نسیان یادم ځانور راز سبب د نسیان نه ځان ساتای خال الله پاک ادم علی سلام ته و حکم کړو لیکن هیر پیراغلی تاسو ورې چرته ځان منته هیر رانه ولای خال خامہ غه کنه حکم کړه موږ ادم علی سلام تم من قبل امه کې د دې نو فنسیا ناغو حیر کرداغا حکم ولم نجد لو عزمان نو مندلی مانگا غذرا عزمان قس کا ولدگونا گردان مانا بازی کئی غلط ہے کئی فنسیا پس اغداللہ حکم پری خود لم نجد لو عزمان نو مندلاغا نو مندلی مانگا من غذرا کلک فگونا کلک فگونا انا حديث کی راضی فناس ی ادم ونسیت ذریته اخطأ ادم و اخطأ ذریته هو آدم, ادم من نس یان راغ اولاد من بن نس یان راضی ادم خطاای کړلا اولاد و خطاای کوي ګورن نس یان راغ ادم علیہ صلوات و سلام غورو سوده غی تذکره راضی وایز قلنا للملائکه تو زاغی کله چې ملائک او تاسو یې دا, دا ادم سیتاو کړو دیټو له سیوا دیبل یې ستای نکار یو خو منګا دمته وي یقینا دا شیطان ستاسو دشمن دی د بیوی دشمن دی نو باندې تاسو درا مینل جنت دی جنت نه پتاش خان تنگ بشوي اګه اور دا سي مقام درته ميلو شوي ان لك الله تجوا فيها يقين ستاد پارا الله تجعفيا شنو بوږي کي کي پدې کي ولا ترى نوب بربنده کي وانك لا تزمو فيا ايقنا تبا نتګه کي کي پدې کي ولا تزها انو دي گرمي کي نور ته ودريدل بګينشت دي مقام 10 عمر انعام درمنه ما کڑے خورے فلا یخرجنکم آمین جن جنتی پتشکا نفوسوس ایلی الشیطان فسلم سوکران آغت الشیطان علم سے سوا وی اے آدم حل ادلکا علا شجرت الخل ایو نخیم تاتا وندہ مشوالی و مل کنلہ یبلا بادشای چنب زڑیق سر دا سی ون در تونو اتا تا تا صرف دا ونووی تا تا تا خدا نوری ونی دیوی دیو د تا تا خاص دا ونووی خاصی و فردی ونو نوعین خونه دیوی دیوی دیوی قسمی خونه دیوی دیوی خولند دا پاک علامین بارو خودد آغا ونینا پسکارو شدوی تا دوا... سواتو هما وجود دوی شورو شو لگو لی پزم منتی د پانه د جنت نا یف صفانی من ورق الجنم شروع شو لګولې پزان منته پانه د جنت واس ادم ربه فقوا ګور عیسیانو ک ادم دغفت رب نو فقوا الا ما قت واس ادم ربه فقوا تلوات کرا یا حدیث کی دا ټوکړه را لالم ګاو ہے آسي ګورغه په لپلار مبارک تاسو دا ویل شي غوا ورت ویل شي آسي ورت ویل شي بیا دا وجب بیان کړي د الله یو قال الابو عاصن لا يقال لو آدم علیه السلام تاسو عاصینی شوی له کې غاوین شوی له کې مختصر دا ګورغه تحقیق کړي ده او عصیان وی لکی کی سشتا مخالفت د امر ته وی لکی خوغه قصدن وی یا خطا ان وی او عصیان وی لکی کی مخالفت دا امر تا که قص وی که بلا قص نو ادم علی سلام و سلام عصیان کھڑے ده کنا او عصیان سکلید الله د حکم خلاف کھڑے ده لیکن قصدن نه ده کڑے خطا ان نه ذکا الله وی فنسیان نو دادا چې آدم علیه الصلاۃ والسلام حکم نه خلاف کړې ده لیکن نسیانه کړې خطا نه کړې ده او نسیانو خطا هغه ګنا نه ده ها او هر کله چې آدم علیه سلام دا غونا قوڑر ونو مقصد سو و ملک لا يبلع دا دی مقصد دا پارا چیزا میشا پاتی شمکن نو مانا قدا سی کہی و آسا آدم ربو ف غوا خلافک آدم د حکم د ربنا ف حیر سره خلافک نو ف غوا نو مرادتا و نرسید مقصدتا و نرسید مانا بداکتا ہوئی خلاف او کا دمل صلعت و سلام دو حکم در اپنا په هیر اثره فغوانو مراته اونرسی مقصد ته اونرسی یا فغوا پریشان شو ثمج تباہو بیا چون دلا رب دادا پس غورا ک دلا رب دادا دان چې بیا وسی ولا نبوت ورک ما کین نبوت نور درجاته ولا سیوا کړ فتاب علیه وحدا مهر پس مې ربانی وکړه ودا منه وه حدا لاره ورته سماکړه رحمتونه پری راوګر ځول پتاواله او وهدا کلک کړه کلک مزبده کا وې زیاده دې زنه هون دلته خزنه ده خه ایبلیس او ادم علی سلام ته زیاده غون زه بعضې ستاسو د پرته به دشمنانې ک را شي تا اوته زمن د طرف نه هدایت راشي په هغهڅوک چې روان شو زما په حدایت پسې نفلا فله ی لو واللا خار نه به پیدادارې کېږي ومن او نه بد بخېمن ځان کري په و معیشهتن زن کامن راځان الله کوره مخې پل پیغمبر تاوی فخذا تا ناكمل لذنا ذکر بیا ورتاوبل او یحدث لو هم ذکر نو ومن اعرض عن ذکر واستخف ورکی سوچ چې د دې ذکر قران نه اعراض کوي یا تخفیف دنیای دوړ سر لای او من ذکری اغه سو چې مخو ګرځي اعراض کی د کتاب زمانہ پس یقین ننده ده معيشه ځوان کا ژوند به تنګ وي د د ځوان باندې پریشانې دمو ګره چیرته لري مالدار دی پریشان دی په پیسو پس یادل دا غځون د عالم برزخ مراد او پورته به ګمنګ د لپاره پرز د قیامت ورون دا ورتا کېدل بړان ورونوالې نه دی دا جدا مواقف دی یوځې کې ودی سي اډون ميګا یاد دلایل نور نل... ندی به را و زم ما ولده زفور تکړه موند وکه دکونت بصیر ازه کو جگ ما سره خو ډیر دلایل قال کذالک اتت آیاتنا الله به دغه سیرا غریو تاسو زمغا آیاتونه تا پوری خو دی نو دغه سین نندرزه منګه تا فریدو تایروح الیومتنس نندرزه تپره خو د کېږي خات الله الرحمه الله ویت هغه سي سزا ورکوم انګا هغه چاته اثرپا چې د حد تیر شوې دي په شرکولو سره ایمان نه دراوړي پهاتون در خپل خامغه عذاب د اخرت ډیر سخته همې شره افلم يهدلهم توقيفه دنيوي ورکي افلم يادي افلم يتبين لوقوله اي دوی ته نه ذكر شي من دوی نه دي پوه شي څومره هلاك کړي منګا مخې ته دوی نه پیړې چگر دې دوی په ماسا کې نه په کورونو دغه یې کې باغاله روزي راځي یقینا په دې کې خامہ خدای لري یخر و ولو لرا ولو لا کلمتون سبقت رب... سوال دا اللہ پا دوی من رب سوالدارغه چې الله په دوی باندې عذاب ولې مرالې الله فرمای ک چې تنه فیصله مخنا مقرر په تاخير د عذاب طرف طرفستانا لکن لظاما واجل مسما لکان العذاب اللازم علیهم دنیا خامقا عذاب بلازم و قد امنی او کنوی نیٹا مقرر سمن و لولا کل منصبقت من رب و اجل مصمن لکن الازام او نیٹا مقرر نوی نو لکن الازام نفس بیر اللہ ما یا قولون اس تشجیع دوی چه سوی نو ساوار کاه پاغه چوي وي تسبيح سره د حمد سره خپلنا مقصده خطر دنور مقصده پورتي دوري دا غينا وامن انا الا او د وختونو د شپه نا وصبيح پس تسبيحا وا اطراف النهار او د غاړو دروازه نا لعلک ترزا یقینا تب خوشاله وي تسبر کا ابل وصبيح به حمد ربك دا دري خبري ورتدل توکل خ دري پنځه وخت د مونځ دلته ذکر شوګا صبر کاو او تسبيح وا مونځونه کوا مقد خاتلودن ورنا د سهار مون او قبل غروبيا ام مقد دوبه دون ورنا د ما ذکرو ما ذکر مون وامن لا ال ال دشوي د ماخمد ما خطن مون واتر وله ته مدن نهلامه متانهوا موږ د استسترې خپلی هغه معلونو ته مت نه بي چې فده وړ ل منګه پاغې سره واجنم یو ک سمالداران مته من هم دغین د یو ک سمالداران شوی دي دوی چرته متتاثره نه شي داخوالهوي زهرهتل حاتې دنیا نه مع د ژون د دنیاېلی نفتې نه اللهي خام دا من اعظمي دو دوی په دې کې لیکن وارث قرب بک خير و وارث عبد الرستا غره دي هميشه دي وا مورحلک بصلاه و استبر اليا دې کې اصل کې ذکر بنځم ادب ده وا مورحلک بصلاه حکم کا تابعدار خلوت د منصب و استبر اليا ټینګو سپدې معنی لا نسالک رزقا کوي چیرې کمونز لزمه یاده دین کار کوم دکانداري می خرابې الله وی لا نسالک رزقا ذمہ دار نګر زه دا مونږ تعالی در روزه مږه روزي در کې و تعالی را اول عاقبۃ للتقوا او اخر خوشالي د فرد متقینو دا وقالو لولا یاسین بیایته میر ربی اور دوی بیاغایته راز چ کوم معجزہ من ورود من تا من ربہ قالوا <سؤال> لولا ياتينا بایهت ولنرى ونی درازي من تا یو معجزہ د خپل <سؤال> طرف مونږ چې ونه کوم غار الله ای اولا متاتیه بینه ثم افسو لولا انذر غلی دویتا بینه تبین را غلی نده اے نذر اغلی دوی تبعینا صفحہ پہیان نذر اغلی قرآن نذر اغلی اگر قرآن فی السحفل اولا ما فی السحفل اولا اگر چی صحیفو محکنو کیو جذی قرآن اگر محکنو صحیفو کی فروت کتاب دیکھن جذی قرآن نگڑب لموجیزہ کی دیش ولو انا احلقنام بیعظہ من قبلی الله ما کتابونه ولې راولېګل قران مې ولې راولېګل رسولان مې ولې راولېګل ولو ان اهلكنا عذاب من قبلي ک چرته هلاک کړه موږ دې درپا عذاب مخې درالېګلو ته پیغمبر یاد قرآن نو خام مخه دوی به ویلې اره به څنګه ولې دین رالېګه موږ ته رسول نفنا تبع ایته کا پس تابعداري وکړو موږ ساده ایتونو من, من قبل انزل ونغزا مخې ذل کې د نور در سوا قولو كلو المترافسن تو ور تو هر یو انتظار کوون کیره نو فطر ابه سو نو تاسو منتظر کوی د خپل انجام فساتلمون من اصب صراط السوی پس کو به جنې تاسو چې سوق دي خواندان د لار صحیح ومنع تداو سوق دي د هدایت والا زلغه وفقه بیره زین